الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <غم> لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين عم يقولون اخترام قل هو الحق من ربك لتنظر قوم ما آتاهم من نظير من قبلك دعلاهم يهتدون سورة علیف لامیم سجدہ پسل سورة لقوان ونزول کے پسل سورة مومنون دعوه ده سورت ده نفع شفاعت قهری سورت سره مناسبت ده ده چغیه که نفع ده شرک و چیاب و نئیه لا تشرک بالله دیکه نفع شفاعت قهری چه ده ده غیه و قسم ده عزویم دمو دا او چې مخکي عقلي دلیلونو سره لوقمان کې د پارا د اثبات توحید حدیثه صورت کې دغه توحید ثابتي خو په بل تر چیرې چې نفي شفاعت قهري وې چې اخري آیت د سوره لوقمان کې مغیبات خمسه ذکر شویو توره لبلمم سجده کې بداغي تفصيلي اوځاحت وای وسالورم دا چي کې احوال لمشريكينو بیان شيو ممن الناس من يشتري لهو الحديثي هدي کې با اوصاف د مؤمنانو ذکر کړي شپګ تین زمدہ و چیغی کی دو مشرکین و تکبر و عراض دقران نبیان شو دیکھ اللہ ترغیب ورکہ لیف لامیم سجدہ کی چاہ جزی پا کار دا الله تب سجدہ واند پریوتل پا کار دی تکبر و لویین ازان ساتھ ہے پغمداوغي کي ترغيب او ذاتو دلاله آياتونه والله مستكبرن دې صورت کې وا زجري چې ومن ظلم هي منځوک کوي آیات ربي اوم داو چې ابي کي د خلق ذکر کړو چې هاذا خلق الله چې دا, دا الله مخلوق ده دا سو خاين سره لیبل مم سجده کوي چې به وایي چې هر مخلوق د الله احسن لارسنہ احسن كل شئن خلقه اس مخلوق نه دی بلکې حسن ولور کړي اتم دا چې وی کی ویلو چې د زری زری سب بقین کانا انتکم اس قال حبتن من خردلین سور الپلمیم سیدہ کی وی فلا تا لم نفسن اچہ تپتنشتہ <تصفح> قیامت دا حال انا حمد او چې تسلی واږي کی من کفرہ ولا کا, کا کفر او دل تبوی چې من کفرہ پن اللہ غنی حمیذ الیوم پروان ساتي څنګه چې تاسو وی چې جن کیږه انا سم دا او چلته ویلو په ځجر کې نو مت اوم قليلن ثم دنیا کې ولا نفركما بیا به راکاګم ادي صورت کې به وی چې ول نزيقن من العذاب الادنا دوه قسم عذاب به یو په دنیا کې او بل په قیامت کې سورت الالف لام میم سجده غا سورت ته چې نبی الله اسلام وکلم اسکوتن سم لاسټو نو په خپل نبی ملک وې او دا سورت الالف لام میم سجده زکه ذوالوکي د قبر د عذاب نه نجاتو ملک کې نه وې شپا شرک فی البرکاتو او دې صورت کنه به شفاعت قہری و د دې وړ شرک بنیاد نه چا ته معلوم نه ن دې د وړ کې دا फायदा چا د قبر نه نجات ورکړي صورت کې دعا باورې اول شلو آیاتونو کې ده شلم آیات پوره فاقی که باور ترغیب قرآن تذکر کی بیا دلیلی عقلی او سمرا ابیا تخویف بشارتو ابیا ادوارو فریقینو تقابل پا عمالو کی ممنانو اور قصہ قانو اعمال د دې تقابل وکي با دیم باب تر اخره پورې ده هغه کې وو تخویفی تسلیوی پیغمبر لا صداقت تا قران وای دلیل نقلی و ذکر کې د مصالح اسلام نا صورت ممتاز ده فنവേഷه فات قهري پاوصافو مومنانو چې شپهږي زکر کړکړي د موسی عليه السلام ذکر خاص تا اسبات د ايماو په هر امهت کې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله ابوی پمان پو ناز دی تنزیل الکتاب زیراای وفیه نازل ذل قران دا سیزی چنیش تر شک پذی کی مر رب العالمین چه طرفه دا رب ذ مخلوقات ندی ام یقولون افترا بل دی خوئی چدا د زان نه جوړ کړي اللہوی زمان طرف نا دے ادیوی دا دے پیغمبر دا زان نا جوڑ کر دے بلوہو الحق و من ربکا نا دا سنو دا بلکہ حق دے و یقین دے دا ربستانا چا جوړ کر دے نا دے ادنیا تصلر آگل دے لتن ذرا قوم اماتا هم من نظیر من قبلکا چویا ریتو اگا قوم عرب چنو دي راغلي دي تاسو کې راوونکې مخکستانه میچ ویره نو لعلهم يهتدون شاید چې دي حاصل کړي تاغ راول ذکر کوي عقلي دلیل بیانوي او سورته دعوا نفي شفاعت قهري چي دي خبره نه وي راو چې دمو آئے کوم غارنګ یو خلاصه روانه زموږه پارش پات کیږي نه الله الذی خلق السماوات والارض الله غزا ته چې پیدا کړی دی اسمان نوظم کا او ما بین نوما او چې په میاند د ډول کړی فی سته ته یامین پانداز شپګورځی کین ثم استوا علی بیا برابر دی پارش مالک من ذونی من ولی و لا شفیع نشته استاذه پاره خلقو بغیر د الله نه نسوک بل ولي الله ولي ده او نسوک خلاصون کې شفاعت خلاصو توي بغیر د الله نه نسوک ولي شته مددگار نزو خلاصون کې شته شفيع هغه دې نور ته نسبت کیږي هغه ول الله پا اذن باندې کنا کام بیه کوي کوم لای کیه کوي مغز الله د اذن نه نشي کولن چې هغه ته اذن وکینو دغه شفاعت شکنه افلا ته تذکرون اي خلق تاسو انکار کوي عبرت ناخله د قراننا ذم يدبرل امره من السماء الى انتظام کوي د هر کار دا اسمان نازمکی تا دکا حکم دا باری نرالیگی ملائک دیکھا نا لاغی پلاس بانده نزکا من اسمائیوی هر حکم دا باری نرالیگی زمکی تا دا ملائکو پزریه بانده او خاص کر دا جبریل اللہ سلام سمعیار جویلے پی یوم ابی آوا پس خیجی تا للا فیصلیتہ باغرزکی کانہ مقدار ول وسنتن چې دغې د تلوراتلو انداز زرق علالم ما تعدن هغه چې تاسو یې شماره کوئ جبريل خو پیو سات کی راضی اوزی ګوچره بغیر داغه نسوکلې پینځه سو کال وې پتلو او پینځه سوparatلو نظر كاله وتجولي دكنا ابن عباس رضي الله عنه وي لو سار غير الملك كبه غير الملائكو نبلسوك تليف برا نو لسار الف سنتين ناقوا في ذر كاله لگه دو نظرت مطلب ديومنا دي وقت ته يعني داس وقت کې زیر راضی چې دا غینا زرو کلو اندازې جوړی او په یو ساعت کې زیر راضی ذالک علیم الغیب والشهاده العزیز الرحیم دا غذت چې صفاتو نشو دا غذت چې عالم دی په غیب او خبر دی دار سن او شهادت یې په ښکاره علزیز الرحیم زبردست ذات ته دشمنانو د پاره او مهربانانو د پاره د خپلو دوستانو او مؤمنانو دا لري سورې لقمان دا لري پنزو مغیباتونه غیوت ذکر یو کو چې وي عالمو ما فی الارحام عالم الغیب و الشهاده الَّذِي هَغَ ذَاتِ احسَنَ كُلَّ شَيْن خَلَقَهُو پیدا کرده ده خیست کرده ده هر یوشی تا بدن داو اومی پیدا کرده ده اومی والا حسن ور کرده چه هر شی پخپل وجوده و پخپل بدن باندې خوشحاله ده او په علم کې خپل ځاندار څنګه خسته غنی اگر قبل تبذرنگ کاری وبدا خلق الانسان من توين او شروع کړي واه پیدائش د انسان باندې د ښټینه چاول انسان ثم جاء نسلهم من سلالت مما ایمایین او بیا وګرځو نسل لاغو په بل ډول طریقه باندې دا غا خالص او وبونه چې سپک دي دی به ولر نسل طریقبل انسان پاول کې همدغه انسان و تر اخره پورې ودغه انسان دی دا نه چې باز خلکو څنګه خیال ل چې انسان اول سو زنګلي شیو دندسر لکه اور پورې ډیر ورو ورو تراقی کوله نو د مړتبه تراور راسي ده هغه ته ارتقا وای خلق د اغیرت کوي قران چې نه انسان اولکیوم دغاسو او کله ته ارتقا وای چې مخکی ماده خټاوه ارسطو بیان او تفشوانو دا وای ثم سواه ده برابر کدلې پاندامونو باندې وانافق فيه من روحيين او پوکي او ک په دکې رخل روحنن پوکي معنا روح یې پکې واچو ان سبته يلزانت شرافت ته پار کړې دي وجعل لكم السمع والابصار والافئذا اولا ذړکل تاسو لر وګونا ذوري ذو او سترګې دلې ذو او زړونه دې دې چې زما کلام ووره دې دې پاره چې زما قدرتونه وینه ارشی ته جوړه به برای کې الله فکر او نظر او زړونه عقلونه ذړکل چې په دې ځان پوهه کې قلیلما تشکرون و اللہوی تابیدار پاکی لک دی چی دین فیدہ و آغستہ اصمع مفرد ذکر کڑی عرض اکی او اب سوار افعیدہ جمع دا مفسرین ادا حکمت پیانی چیو انسان په یو وقت کی دیر خبری نشی ہو یو خبره ہو حالذل چې سترګي او چاتې کې نو ارسوي ني اسمان زمکا انسانان ارسوال په نظر راشي او دغه سي په فکر کې په یو وخت کې د انسان په فکر کې څومره سي د ناراضي دنیا په کيمرا اوستي وي د اجازه ذکر کړو واحد اس سما چې بس یو خبر اوریدل نورین اور یو سر په یو وخت وقالو وایدی زجرده پینکار د قیامتو وایدی کلچمږه رکشو پزومکه کې خاور شو اډو کې شو ان لفی خلق جدید نشو بمږه بیا پ پیدایش نوی کې بلهم بلقا ربهم کافرون الا اذا دا نشيګني زيد الله قدرت خودي اخرت نه انکار کوي دې سره مطلب دا دی چې قیامت نشته خداسه نشي ویلې نو باني ولا جوړي چروخ شو اډوکی شو خاور شو کنه الله یزي په مطلب پوې ما چې دې له ملاقات د رب نه انکار کوي بلقاء ربهم کافرون چې قیامت خو رب ملاقات څنګه نه دې څنګه انکار کوي دې وي زموږه کار نشته مونږ په خدان او شفاعاتي پورې کاغې صالح السلامي کاغبلی زموږه د قیامت الله وداه قیامت نشته چېرې کې وکیلان کار کوي قول یا توقواکم ملک الموت الذی یوکل بکم اوایا چې مرګ به موږ راځي نو قیامت به موږ راځي د واړې کینی خبرې اوایا چې موږ کوي تاسو لره فرښته د مرګ هغه چې مقرره کې شوې ده په تاسو باندې سومې ال ربکم ترجعون دا واخلو صرف د قضیه موارد چې روح اخلي نو رو په تاسو خپل رب ته واپس کوي دا قسم تفصیل داره آیت چې ما تدری نفس بی اییر ذین تموتون چې پکما زموګه به مري نو لایکه فارس مکه ای خو ملک الموت به درځي أغنا دی دین شي او حدیث کې راځي ملک الموت یو ذل نبی الاسلام تاوی چو اللہ یا محمدو لو انی اردتو ان اقبضا روح بعوضوطن ما قدرتو قسم پا اللہ محمد کچر زیرا دوکم چو زد ماشین روح اخلم نشم آسته نما تاقت نشتا ماشینو ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الامر بقبضها هو الا اخلم چې الله ماته حکم وکینو بس بیا مالچل راشي روحت واخلم چې دوه حکم نې کړې نزدګورې ځماشي نوم روح نو شمه واستې خان دي دي کوم تفسيري نو د چرت حدیث نشتا انا د قران مالميږي چې ګنې د هر شي نه روح ملک الموت اخلي اګلتا علم ده یذې صرف په انسانانو مقرر دي او کنه د هر شي نه بیا و تاسو په طرف زخ پر رب باندې واپس کړې شې ول او ترا تخويف اخروی زجر ذکر شو وقالوا تحويبه و حربي ذکر کوي تاسو یې قیامت نشته همون بروک شو خارې وشن ولو تراکه چرته اولی ده ای مخاطبه ایل مجرمونا نا کسورو او سه من در ربهم چې د مجرمان ظالمان مان با کتاکون کی خپلو سرون لره دخپل رب سره د لري ملامتیا دوجنا وړی زلت توجه نا نو لطرا عجیبا جواب ورسر ده کدا کار دهولی ده ناشنا کار بای چدا مخلوق بای او داسې دا سبولاری چه ناکی سورو او سے هم برا بنشکته او دنیا کی خبرې کی غاٹه غاٹه ها خبرې بدائی رب بنای رب از مونگا اب سورنا تاچه مونگ تصویلی و نامونگا اولی سوادی مونگا اولیدی چرشتی آشوه و سمیعنا و مونگا ارسوا ورد و فرجی اینا دا سوکا چه مونگا پس که دنیا تخا تکتو نو پس که نعمل صالحا چه مونگا عملو که صالح مون خوصا ندیکلی دو دنیا دکار ننوزگاری ناو سوفیانو ناو او حتی آیاتی اکل یقین او اللہ مونگا اوس یقین راگئے نوو سبا مونگا عمل کرو تروخزمون یقین نوکا ناو جواب نوروز اینوک راگلے چنا نا نشی واپس که دے چرم نشی واپس که دے وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ دا جواب دی تقریبا دا جمله جماهت تدری نفس, مازا نفس ما ذا تکسبوا اس نف ندی خبر چا وسبا خکار کومه که علت کار وکومه غنا و که اجر او ثواب بکوم الله وی که چری دم خو خوینم برک لري او ریا نفس تان هدایت دا او توفیق دا ولیکن حق القول منی لیکن خبر مخ کی ثابت شوی دا کنه لاملا ن جہنما من الجنت و الناس اجمعین چې خامو خابا د کومه جهنم د پیریا نو ټول بکه دیوی په چهر نفس ته ہدایت شي خو بیا جنت ته شي فزوقو بما نسیتم ابی الا چوسکه په سبب دا وای چې تاسو یر کله او ملاقات دروازه است تاسو چې دا ده ان نسیناکوم مونګم تاسو پریحو دے په جهنم کې وذوق او عذاب القلد اسکه عذاب هميشه بما كنتم تعملون دستاسو د عاملونو سزا ده کنه دا به ډیر وي بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون پولیسار کی دی کله آخرت خوشالي ده نوم په عمله په شبات نه ده کله آخرت سختی ده نوم ده عمل دی وینه ده ارشد عمل نه پیدا کی ده دیمه که د مجرمانو ذکر وکم چې قیامت کی که کنه تیر ذریجه وای مقابله کې د ممنانو شپک صفاتو نه انما يؤمنو بآياتنا الذين بشك ایمان راوړي زمونږ پاياتونو باندې هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې دې تاده دي آیاتونو بیان وکړي شي خروسو جدن پريوز الله تاب سجدہ باندې ولې تابګه سجدې او پای سجدې کې تصبیح وای په حمد دغ په لبسران وهم لا استکبرون مطلب دار پا کی گورے؟ آجزی دا رچ لوی په کې نشته غره عجیزه کنه ها تتجا فجنوبهم ډیره بیارتی دډی دذی انل مزاج ای زبسترونا یدعون ربهم زکه چې خپل رب ته فریاد کوي او دا نه سوال کوي خاو په وطن او امته نه یریږي امته نو مې مارزق نام ينفقون ايوازي بدنيه عبادت نه بازي هغه مال چې مونږ دی له خرج کيه ده الله پلار کوي کار وح کني خو چې دا سیمه عاش راشي برکاتي کنه نه پاري کې ډېر پیسې دینه لاړ شي ډېر واستو حساب کتاب کوي مدا صفات يم د کنه قضا سبتون اي ذكر قرل هروا سجدن صبحوا بحمد ربهم لا استكبرون صلو رم تتجافا بنزم يدعونا ربهم شبقم ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفية لهم فس نپویگی حسيا و نفسو پاگا با حال بانده چه ماولا دي دیم دکیه او غدن پاکی ده قیامت پر ازمده کنا نده نفس د غدن په حال پوئی گی چه مازا تک سب و غده دم ده نه اوزاحت ده ند پوئی گی ده پاگا سبانده چه اللہ او ماولا پتساتلی دیم ده نده خبر او بس دورو تا بوئیم او دیرو تا نوئیم سو دوره هم چې من مقرراته عيون يا خالذ استرګو دي زګدي اعمال دا سکړيږي څوک ته خبر شي وې ندي تدې ډېر عبادتونه د شپې او غوړه سبا کو نه هم د شپې مونږ نه د شپې او د هم د خبر شي نو الله ایما بدلیو اجرون اصوابون ام پڑھ ساتھ لی کنا چذا امی ما کانو یعملون دا بدله دا آغی چی دی کم عمل کرے دنیا کی افا من مومنن کم کان فاسقان ای آغا سوک چی مومن دے مسلمان دے دا پشاند آغا چا دے چې آغا فاسق دے او کافر دے تقابل لی لا يستعون اللہ اوی ندی برابر سکار ارے غړې ته غړا دا کومو مې نانديو کفار سکان دین لیس تويانې زکو نهي لیس برابر دواړه جماعتونه وګوره حالت یې وګوره کنه هر چا وکسان دي چې ایمان راوړل دی او عملونه یې کړې دي صالح فلم جناتل مأوا د دې لپاره جنته نا زيدو سېدو دے نذلم مما كانوا يعملون دامل واسیا دا په سببداري عملونو چې دی کړی ټول مرده جنت به مهل مستیايي مهل مستیاوي زه را پرخ بابا کې ناراضی چره نو دې ځای موقام دي کسان چې کافرانو فاسقان دي نو زه زه اوسېدو دغې ور نور کې خصلې نشي پاتې کې دي کُلما را دوی خرجو مینان الله <ماللعوی> يذي بار وخت کوي چې زو زو کله ما هر وخت د دې سره سختي وجه نه کړو هر وخت بده یره ده کې چې وزو جهنم نه کمه راړه ده په کومه دروازه او <ماللعوی> عيدو فيها فزوروا بو پس کلی شي کې وکیل لهم او ویل شي دې تاسو کو عذاب النار الذي اوسکه عذاب دا ورهغه كنتم به تکذبون چته ځدا د روغ غنل نه نو او سویمون غوزو کلهما یو وي تا چر توبې ستړي و د خپل عمل نه چا و تاوې نو کله باندې او توبو وو باسه ماستا خبره ټیک ده توبو وو باسه ما خورې کلو کټی ځانو نوسته و را دکې چیزو زم ما او ته نشکنه ولا نذیقن من العذاب الادنن الا یبسقو مضی باندې عذاب نزدین نزدې دون العذاب الاکبرین مخکې د عذاب لوی د جهنم نن تلون یرجعون در زید پر اللهی بنیتی وسرنکوما چه عذاب ورکوم خو زویم کچری د عقل راغې کبه د عذاب او جو بانده اقل راگه او را را را ماته تو باوستا دیو جو عذاب ادنانا قبر عذاب نشه هسته دکا قبر تچللشی نابیاتو باسته شی علمی ارجیون وصرن لگی نمرات تینا ده دنیا عذاب دخوا گور حسن بسری ہوئی عبر عالی ہوئی زحاق وی عبیب نکعب وی ابراہیم ناخعی وی چه العذاب العدنا مسائب الدنیا واسقاموها دا مخک مخک عذاب چه اللہ دا دنیا د مصیبتو نیا دی اور دا دنیا د مرضونا سخت دا یا دی فی ما یبتلا به لعبیدو حتی توبو اللہ ایدہ پیدید پار رہاو لما کہ چرمات آجیزیو کلا آخر اللہ مرس کے انسان لکٹی ہے نرم شی کم زوری شی کنا اللہ امی ارجعون قرطبیدہ طول ذکر کری دی داری رخکار خبر دی ومن اظلم ممن ذکر با آیات ربیہیم کچه وصغیه نو پسکیه که نا پس طریقه باندی توبه نو باسی اللہ تا آو قوتوی چه گو را یاد که اللہ و اندامسی باتونه لریکی نوی اسپتالو نشتے که نا سوک دلوی ظالم داغ چانا چا بیان کلی شدتایا تو ندخ پل رب سمع رضا نحا او بيام دې داغي نمخ اړي پروا په نه ساتي من المجرمين منتقمون الله يذبر ذس مجرمون نا بدل اخلم ولقد اتينا موسى الكتاب يقينا وركل موسى عليه کتاب فلا تكن في مريته من لقائه فستمكيغا فشدكي دملقات د موسی عليه السلام خپل کتاب سره عالم ورکړ او کوی تور کې نیوځه ماننه دو مکه ګټ پشکه دملقات د موسی عليه السلام سره چې تا کړو په میاراج کې چې دا, دا روح روح متشکل شویو تا سره ملاقات کو دغه ټول انبیا سره نو ځکه موسی عليه السلام شک نشته دی او دریم مکهګه په شک کې د ملاقات د موسی عليه السلام نادیر او سخت سره ډیر سختي برداشت کړی و خان او سره رم داوی چې مکهګه په شک مل د ملاقات نا دا خپل کتاب سراجتا لما قرآن در کرده دیم دیکھ با هم سخت رازی لکاغو بانده چراغ لیو کنو و جعلنا او دلی بنی اسرائیل گر زولی و منگ دا تورا توی دا اتپار دا بنی اسرائیل و خاص و جعلنا منم پیدا کلیو پدی بنی اسرائیل و کم امامان دا دین اکده امت کی چی مامان دی که نا پیدا کری او دا اغیی کارسو یهدو نا بیامرنا چه اغیی لگیا دی دعوت ورکی او بیان کی خلق تزمونگ د کتاب لما صبرو کل چه اغیی صبر کرده او پار سخت بانده وکانو بی آیات او زمون پایتون بانده یقین کون نزیز سره سختشته بارې باندې مو په دې امت کېم جعلنا اگر کمازی خو یهدو نه مستقبل ویلې زکا چغيبي دې امت ته هم پاتې شو کنه یهدو نه بیا مرینا یدرونه بالحسنه السیئه او ددووسی په تونه پوایا چې صبر دې او یقین دی دا دوه خبرې غواړي خه ټیک ده هر چا نه امام جوړیږي امام وبدی ذوسی فطونو سره چې صبر او یقین دي چې موږ کثیر وی چې باز علما ویلي دي باز صدې خو استاد یې وکنه شیخ الاسلام نے تیمه ویلي دي چې بس صبر او الیقینه تنال فی الدین ان ربک او یفصل بینهم بے شک رفستا او فیصل کی پمیند دی کی پرذ قیامت پیما كانوا فی پی ه ټولو خبرو کې چېدي بک اختلاف کوو او لم د لا دی خلکوته داته نهکه دی خبرې عبرت ولاور نهکه دی خبرې چې سمرمون حال کړيدي مخکې ددي نامې نقرروې قوونه یم شوونه في مسااکیم چېې ګزی را ګځ هغې په کورو ک عابرت نه اخلي یقین په دی کې ډیر ا فلایسمعو ان الله القران نور ديږي خدایږي ټول احوال راغلي نن نو, نو د عقل نه کارخلي لو كننا نسمع او ناقلو او نو نا قران ته وغوګ دي چې پوي شي دا هدايت خدای غد وسري دي نو خا عالم يرودي نه ګوري ان ان نسق ذالک آیت و وضاحت چې وینځل الغیث اخر د سورې لقمان کې ویلو جلل علم د چباران کله کیږي عین ګوری دی چې مونږه او شلو دا اوبو راوروي ال الارض الجروز یغزمہ کتا چې وچا دا بنجر ده فنخرجوی روبا سپدیسره زران فسلنا تاکل من وانعامهم چ خوراک کی داغې نبیاده دي سارويوم هغه ډېر اخري کنن زکه مخ کې کړه او دي پخپلهم ته نه خوراک کوي افلا یبصرون الیذین نقوری په نظر د عبرت سره تللې ذکر کړه ويقولون واي اعتراض کې متاع الفتحو چې دا فتح وکړه کیږي یا تین فتح مکہ او یا مرات قیامت چی کھلے با مونگتا دا جنت او دوزخ کارکی گی کھلے با دا از مکہ اسمان لرکی گی چی مونگتا دا کلاوشی ان کنتم صادقین کتاس رشتی نیئے قل یوم الفتحی لا انفعو اللذین کفروح ایمانهم ہوا این چی راشی نفعذ بنور کی کا فران له ایمان راول لد دی ولاوم ین زرون انی بدی سین انتظار او کلیشی فعرذ عنہم مخوالو د دینه وانتظر او انتظار کوادو دی عاقبت تن مونتظرون دی په دین انتظار کی دی چې پتا به موت راضی خوشالی کی تمه به تن اخلاص شو سورۃ الاحزاب دغه الف لام میم پسې ذکر کوم ان نزول کې فصله سورته ال عمران نه دي امر کې سره مناسبت داري چېږي کې نفي شفاعت قهري داوکه خودې شو د دې سورته کې هغه ثابتي پام سل او سره په دري مثالونو ذکر کې پیپې ابتدا کې دويم داو چې مخکې صورتونو ټولو کې اصل بنیادی دعوه ذکر شوې توحیده سورې لقمان کې لفلامین سجده کې سورې احزاب کې مقصد در رسالت واضح کړي زیات بحث پدې کوي دریم داو چې مخکې صورتونو کې رد شرکو او دې سورته کې وسره د رسومات او باطلو ذکر کوي هغه شرک نه نا خالی نه وي څلورم داو چې وی وی کنه ولنزیقنا من الذابل ادنا دې سورته کې داغه وضاحت په جنگ احزاب سره وکه او پنځم داو چې اخیر کې وی فعرض انهم مخواله د دینه پر وایم ساته را حزاب کې کی ابتدا کوي چې ولاتو تل کافرین او المنافقین د دې خبره وانه مانی دا مطلب ده مخړول دادی دعوت دا دا خو بورکې ولا شپغم داو چې سوالې کړو متاع الفتحو نو دی صورت کې ورآشي چې دی ستانه د قیامت په حق کړی تر پوسونه کی دي کې څه مطلب دی اس ال قناس وان مطلب دا چې دا مسله ګډه وډه شي او دا چې د کافرانو حال ذکر کو چوام الذین فسقوا فمواهم النار احزاب کې ورآګه وضاحت کی, کی چې یوم تقلب وجوههم فنار دې ورکه وایي صحالي تااسې اتم دا چې موسی عليه السلام ذکر وکړو ورغلاته نامو سل کتابه سوره احزاب کې په اخر کې وایي چې لا تكونو كالذین آذوا موسی خبر راهول لکه ما قالو تنبیاو عذاب کوي احترام کوي لهم داو چیز مجرمانو حال ذکر کو ولاو ترای ذل مجرمونا کتاولی د مجرمان نا کی صورت hose hin وسوره احزاب کې وای چری بوي چربنا اننا تو انا ساده تنا وک برا انا یلذامنگ از کذس رسوایو چې د امنګ مشرانو تابعداري کولې داګه سې دا هم ربط ته چمخ کې لقمان کې داوه ثابت شوอัลفلامم سجده کې ثابت شو ان سوره احزاب کې وی jihad او کېزيد پاره دا که او انفال کې ویلو سوره احزاب کې سو هي سې اوليس الله سویا تنو کې اږي کې وداوی د سوره پدریو مثالونو کې ماجه علالاو ماجه علا او بیا ور پسي ترغيب دي اتباع رسول ته په یو طریقه چې داغه او داغه آل ال احترام پتا سبان دي واجب دي بیا نحمياتنا دو امباب ترپینتی سپوری اوغی که دا احضاب واقعہ ذکرکی او پاگی که دا منافقان و سوارلس خباستونا بیانی او دا د دا مومنان و شان ذکرکی اوغی <تصفح> <تصفح> او بیا ترغیب ده اتباع رسول ته په بلی طریقه واندي چې دا وسيرت وګورم په حسنه معاشره کې د خپل کور او د خپل اهل او عیالي څنګه حفاظت کړي او بیا 35 آیاتنا دریم بابو اغیقی بیاتر غیب دے تیبا رسول تا وما کان لی مومن و لی مومنتن اب اغیقی دا غیدر امباب کی رد رسم باطل کئی واقعہ ذکر کئی نذر پورہ پانزو ستن پورې او یاد پانزو ستمنا تر اخره پورې سلوورم باب تقریک خطابات تي مؤمنانو ته پیغام برتوم دغه زې مؤمنانو رازواجومت طهارت او آداب ذکر کوي مؤمنان ته د پیغمبر حضرت هزار تول پسیرت رسول الله صلی الله وسلم باندې لګېدلې چې دا غو سیرت بیانوي اول دا غو آل او ازواج متطهراتوم دویم دا غو جهاد چې مجاهده څنګه کړې ده او دریم دا اغا حسن معاشره چې خپل کور کې خپل ازدواج متہارات او سره هغه سره کې تعلق او وخت ریدو او دریم بیا دو رد رسم باطل او واقعات حضرت زید او سلوم کې نور احکام چغې تسهاله معاشري ویل شي صورت ممتاز ده په دي امثله سره چې نه پې شپات قهري د پاره ذکر کړې وي ام ممتاز ده په خطاباتو کثرت چې دولس په کې خطابات پیغمبر ته دي صف زمائر سره سو او دغسی مومنانو تذی کاغا مومنان ناری ندیو نا کزنان ندیو ازواج متوحراتو تا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها النبی اتق اللہ اے پیغمبر پاک یریگ دا اللہ ناسنگ چستا عادت تے <coughs> امر ته استدامت ته پاره چي په خپل تقوا باندې دوام اختيار کا نه نه چوال نه نه ریږو زکه خطاب او تکره او صرف عن نبيو سره سر چي د اشاره د شرافت ته نو مي انده واست چيا محمد يو امر داشو چي تق الله ولا تتويل الكافرين والمنافقين ده کافرانو خبره ممانه د منافقانو خبره ممانه اغي وکله تاسو په خګپاستبان وکله په زور او طاقت باندې تاسو ځان سره مرګ لري کوي او ته به مرګ ترسېان کوې ان الله کان علیم حکیمه به شکل الله بارس باندې پوې کیه و هر کاریه ده حکمت ته وَاتَّبِهِ مَا يُحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تبا تابداری که داغی قرآن چو وحقو لشیتاتا دربستانا ده علاج خو کافران و منافقان نبسلی پس بچ کی پا اتباد مَا يُحَا سرا یو دادا دو داد دشمن زور کوي او زبردستی کوي او ظلم کوي انت باور پاسي نه تخپل کار له زور ورکا د دشمن کمزوري فزې کړه چې تخپل کار له چې سورغه مقابله کین دورته قران له زور ورکا د دا رکامیابي سبب ده او توبه کې مفسرین ذکر کوي تنویر رحمت الله چې اشاره دې چبان دا تاسو موقام ته نشي را سي چې داغه دن دین تکلیفات او عبادت ساقط شي چې بس مکو نبی غمبر ته ویوته به ما يو حاي له کمر ربیکا ان الله کان بما تعملون خبيران به شکل استادو په عملونو باندې خبردار دي وتوکل علی الله او اودريم عمر دے چې اعتماد کوا په الله باندې اوک با ب الله وکیل او کافی د الله زی موارم تدریب تلور اوامر پیغمبر ته خاص د دیده پاره چې د مشرکین د سازش نه دغید تدابیر او د منسوبو نه ځان ساته غوري اګدريم مثالونه ذکر کئم پنبه شفات قہری چې په عالم کې دا سوګنشتہ چله یې عزت نه کړي او دې په ور مخکشي زه خدامه مطلب شو کې د دې په الله باندې ضیاو زیات ته الله یې دا سوګنشتہ په عالم کې لکه څنګه چې ځانشته دی چې یو بنده په زړه په ګډه کې دو جوړونه نشته او لکه څنګه چې هغه خزه مور نشي کېده د خلید خبرې د وژنا چې ووي چې ته ما باندې پشاند مور نه او څنګه چې هغه پر دې زی زی نشي کېده کته تو تقبل زیو ما ماجه عل الله لرجل من قلبين في جوفه نو پیدا کلی اللہ یو سلی لرا دو زلو نا دا اغا پسینه که دا اغا پگیرده که نو ذکر که یه دیده خو مطلب پا که آم ده <coughs> نو رد که پدیرو اشویو خو مشای خو بانده چه اغی دین سر ذکر کهی نم با تصویر زکر بکی نم با تا سر خبری کهی چه تا یو کار کوه وینه ستادی کې سمات لبده وی زه کول شم کنه ول لاوي چې نو شي ما جعل الله د ذوالقارن کی او ما جعل زواجکم الله تو ظاهرون من انم مااتکم اوزي قر زول یلا عربی بیان استا سو هغه چې تاسو سره زهار تاسو ته من ديوایې نو لانیږي ګرځولې امهاتې کوم من ديستاسو کتا وی نو ذی خلې خبرې نه فاغم اور نه ګرځیکن مد تک سي کوي او پاندا تانوم کې خود پجوان چې دا ولیدې دا د برغی خاوند دي دیواله سره شفاعت کوي ملایدا د خپلې خبره ده دا هیڅ حقیقت نشته او ما جعلات عیاکم ابناکم نذګرزول الله پرځامن استاسو خپل ځامن د عربو داډیر عادتو چې پرديسو کله کوې ځان لزیکو انوم به پکې هوځو دازماضیې نه بس هغه ویدہ چې ګانل ک خپل سکزې په ډیر او احکامو کې سرطر نه کوو میرا بته نوړو کاغله بیاوادو کو نو هغه بیا خپل ګور ګهله د پهوانې حراله په دی کې ر کو چې نه دغه ځمن نه شي کې د پهشان د خپلو ځمنو چیز مرکان پهغې ثابت شي ظلی کوم قولو کوم بیاافوا کوم دستاسو خبره د پهښلیستاسو او د دې حقیقت نشته نه په دلیشت قرآن کې الله ییقول الحق و ویاذ السبیل الله بیانې yani حق و او رښتیا خبرې او الله یادت کې خلقو ته د سویلاره نو سویلار دا ابوبکر الجساس وی به افوایکم دامانه چلا حکم لهو پدې باندې هیڅ حکم نه کی مرتب کیږي تکا سنگ چې پسوګن باندې کفاره مرتب کیږي او طلاق باندې خپل احکام مرتب کیږي نو یو باندې دا خبر یو کړې پردي زی ته خپل زی یوې خزې تیمور وی په شریعت کې س احکام نه مرتب کیږي اینما قولن لا معنا لهو ولا حقیقتہ ادعوهم لابائهم او بلذيذ را خپل پلارانو ته تا د طریقو خو ادب چې خاصه ساتنوم اهلنوم خپلنوم باغلی چې د پلاني زیي دي ابن يعقوب ابن حسين ابن فلان وایي د ابائهم او که اس کا غتاواز کئ نمبو تبادر سے اواز کئ چې ابن یعقوب اواز بہت اومداس کئ د یو جن چې چې ویلو چې قیامت کې به خلق ته اواز کئ زمور په نوم نوغه پدی باندې رت جن الله هوې له ابا هم بلر په نوم به هو اقسط عند الله اذا ډیر د انصاف ده الله په نيز باندې فعلم تعلموا اباهم كنپی جنې پلاراند دي دا سه سوکی جتا او ستاری پلار نی معلومه او आवाज وتکويہ یا وت ول ورک وينو بیا وې سو طریقې فایخوانکم فی الدین دا سه ديني رونه دي او مولیکم او استاذو دوستان دي بیا ته درنو واخله چیا اخي ایام اولایا به داغه طریقه ده دا چې پلارونه موږ درځي امه فسرین وې چې دمو په زمانه کې دا سيرواج جوړ شوې دی چې خلق له یو الک خوخ کیه خوخ شیو په ولای کې می رشتلارې کې می قابلیت ډیر نو باز دې تنارزاشی نو راپور په زبان میقایم کی چې قضیمه وکنیو او ته زمما په ځای یې ته زمما درسوسي موارث مال ولور کی جیداد ولور کی فلوارسه او ګرځي نو چې دا طریقه هم غلطه ده چې قران وایي رد کی په دی باندې تفسیر احمدی ولوی چې نه زميرا سندي دې ته حبوي دا وګار سر او لورکې نو د حبې په شکل باندې بس پلمالی دې او درزه رضا وي دې نو هغه ته بخي چرسم رہی اندې ته میرا سن شي ویلې نه پدې کې وی سګوناشتا چې ګل نور سو د شریعت نه خلاف کارونه پکې نه کنا چې داسې خپلی چې پرارد نهوي او دغ او که نه لريڅوکې کور ته بوزی را بوي او راوللی صدر پرل د ماتې نو دا حرام دي په دبان دی او جدا غیر شار کارونه نه د ک سکوونه شته دی اکثر خلک داسې کوي که نه و علیہ السلام جنان نشتا سبحان دی گنا فیما اخطأتم به په حق دا وکي چتا سو خطا شی پاري کیم اللهم ننسیم په سره دی چې کوم وخت تاسو چاته نم اغستی د خپل زی چې دا زمازیه او دا غپلاری نو خدای وا په یې نیولی لیکن کله چې حکم راشي راغ نو اوس به ګناغاري یا اوس تاسو د خلې نوخي چې په خطاای باندې چپو نه شي قصدن آمدن ني په هغه ني ني ولي د حقیګن سن چې ځکه جب عادت سره او شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت الله علیه وی چې دا جمله چې دا چې السلام علیکم جناحن فی ما اخطأتم به دا د انسان د هرې خطایه سره لګي څنګه جه حدیث کې راغی چې رفع الخطا او دا آیت کې راغلی دي چې انسان په خدای نه دی نه عام کوي ډیر او هر خبره کې انسان خدای شین او الله ولی السلام علیکم ګنا په کې نشته دین ولكن ما تعمدت قلوبكم لكنغا چې قصکړي زلون استادو وكا ن الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی مهربان دا امثلو په سورۃ الذاریه ذکرو نو ستابې د پیغمبر ته ترغیب ورکي او داغه احترام او داغه ادب په امت باندې شرذال نه النبي اولا بالمؤمنين من انفسهم پیغمبر ډیر نږدې دي مؤمنان ته د دې د خپل ځانونو نه واژوه او امهاتهم او ازواج متطهرات ته پیغمبر چی دي هغه د امت ماین دي دي په یوسو خبرو کې یو پا دی کې چې عزت به کيل قدمه ور عزت چې خلق کړي کنه اعتراض وکړي په ادبیت نشيوا غوستا خینه مې اندیډی کنه فیوجوب الاجلال عزت بیگه وتحریم النکاح څنګه چې مې اند سر نکاح حرام نو اغاز واج مت توحراتم په مت باندې حرام کنه لیکن پدې کې نا چې زما اندی دینو بیا خلقوی چې خیر د زو رازوب ګورو بوته نا پدې کې نا لافي نظر العين والخلوه بهن ایمان بغوی وي د سنورم پسيرين چې سره پدې کې امهات وي چې عزت پتاسه لازم ده د غزه تحریم د نېکان ا په نور احکامو کې نه چې هغه پر دما تول دی یادارینه میراثول دی ا دغی لونو سره نکاح وغیر نه نه وللارحاء بازم او لا بازن حکم چیخ فلولای والا خلق دا دی غی باز ډیر نزی بازو تعفی کتاب الله اذا الله په قانون کې من المؤمنین والمهاجرین چا کوم تاغه مؤمنان دي مهاجرین او انصار دي د میراث حق په دغه فلولای او دا نور عام حکم دی قذر ویزه ته دا ځان له خبره را چې د اعلی رسول به احترام کوی تغنمه په عزت سره اخله رضی الله عنه رضی الله عنها به سره وایې الا ان تفعلوا الیائکم معروفا هو دا بل خبره د میراث نه دی تاسو احسان کوی د خپلو دوستانو سره احسان چې مخکې سور ان ساکم تیر شیو چې وبند بل سره کی چبست زماخ وخي زما ظلمت نسدي زما ته په خپل مال کې دا در کومه دا در کومه نو دا ریته وعدوي هغه وفا وفا په کاري کنه او دې ته احسان وي معروفه کغه په ژوند کې او کې او سلام لري او وصیت کوي چې دا پلان یې زما دوست ته او ما سره ډېر خکړي زما ډېر پشان دي نو دلته په تما پدې اسکه دوه ربر خبر کین وسیدہ کان ذالک فیل کتاب مستورم یقینا دا ټوله خبرې د الله په کتاب کې چلی او محفوظ دي لیکل شوې دي واذا اخذنا من النبین میسا قوم او یاد کړئ چې واستره موږ ټولو پیغمبرانو وعده د زی وَمِنْ كَوْسْتَانَهُمْ وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِسَبْنَ مَرْيَمَ او در نوح علیہ السلام نا در ابراهیم علیہ السلام او در موسى علیہ السلام نا ویسا علیہ السلام در مریمنا وَاخَذْنَا مِنْ هُمْ مِسَاقًا غَلِيز وَان وَغَسْتِ وَمُنْ دَدِينَ وَعَدَا دِرَ مَذْبُوطًا پَدَاوید سُرَت چه ده دعوه ده صورت احضابه و ده صورت تعلیب لامیم سجده چه رد ده شرک ده نفع شفاعت قحری ده دعوه ده اللہ ده انبیاء و تفصیل به صوره کې راشی چه ان اقیم الدین و لا تتفرقو فیه من دقا پیغمبران و ذکر کی چه منت دعوه ده غسته و چه گور دین خرابی گی دین رَوْچَتِي اي ک انا قيم الدين او الا بيروچتول شي چې اختلاف ني ولا ته تفرقه و فيه لي اسل الصادقين عن صدقهم دا دي لپاره چاله و ته پوس کې دي رشتینو خلقونه چې انبيادي درشتیاو د دې چې داغي دعوت ته چې څو زما دعوت رسول خلقته فل نسال ورسلilem ولناسالن المرسلین هذه سوال ک مطلب سره مفسرین وئی روح المعانی لتثقيل المكذبين چا کوم خلق دروغ جن دی ولاردی اغي خرس واشی او جلاوزر پیش نکي چمون خو نو خبر والله وتپوسکي د دې رشتینو خلق وان صدق هم د دې رشتیاونه اغه تبلیغ هم الرساله تا فی تبلیغ هم الرساله تا امام بغاوی وی معلوم تنزیل کی چې دی پیغام رسول وکنا او تیار کړی دی الله دې په وړاندې کافرانو د په وړاندې زاف یا یولذینا منذكر الله تذوین بابو په دې کې د جنگ احزاب ذکر او پای کې د منافقانو ډیر خواستونه او صیرت رسول الله صلی اللہ وسلم چې مجاہد اعظم دے ایمان والا و یاد که نعمت تا اللہ پتا سباندی کل چراغ للتا اس تا لخ کری دا کافرانو فارسلنا علی امریح و جنود اللم تروہا اللہ ایمونگ راولی گل پدی باندی توفان او دا سلخ کری دا ملائکو چتا سنلی دی وقان الله بما تعملون بصيران الله تاسو په عملونه باندې تاسو په اخلاص باندې لذون کې ده په یو یاد کې ټول مختصر واقع ذکر کړل دي ته اجمالوي چې بسلح کری را لې الله تاسوله مدد درکو او دشمنان یې لری کړه نو وسې او وضاحت او تفصیل کوي ارجاؤکم من فوقکم یاد که چی راغل التاست کافران دا بر اینا چی بنو قرزا نظیر اهلی کتابو و من اصفل منکم او دخکت استع سنا چی مکیوالو طول را جمع شیو پا داگی و از زاغت الابسوارو او یاد که چی کاغشو نظرونا دا خلقو منافقان وبلغت القلوب الحناجر ورسيس الذلنا ذي مرأتان تهبط توجين وتظنن بالله الزنونة او تاسكم ان قلب الله باندي ناجز غلط غمانونا المنافقان وذكر شو ازاغت يوم بلغت القلوب دو تظنن ادري قباحتنا شو غمانونا رضی پاللا باندې هغه داو دا وېرې زادین داغه حق نه دی جوړه ولی کا دا دین حق وې دا پیغمبر حق وې ان موږ بدا سنراگېریدو دا که په حزاب کې چراګیر شو هم دا چې دې مسله کې څه چللې دا ګومان نه کول پاللا باندې او یا دا چې وا دې کړي واو امداد رانره هنا لکبت الی المؤمنون قد غزا کی از مه تو کلی شه مؤمنان و باندې و زلزلوا زلزالن شدیدا اجلکول شو په سختو جړکول سره څنګه چویلی وته بقره کې توسخه الی چې مونږه جنت لور شو انا وای راغلی تاسو ته حاله په خوانو خلقو مستم الباسا و الذرا و زلزلوا نقوا زلزلن شدیدن ک مطلب ده چټی ک د وی جړه کوله اوس یو سره ونکړی شو ها ته کې او برټه او باسه ډېر ولکې راولکې خنیشې استه مطلب ده اشاره د شان صحابو ته وای دی یقول دا سلورم یاد ک چې وین منافقان او کسان چې داږي فزرونو کې مرزو ما وعدن الله ورسولو اللہ غرورا وعدن دکڑی اللہ و پیغمبر مونگ سرام گرد دو کی ویز قالت توایفت منهم دا پینزم دے کاچو یو اوڈلی پو منافقانو کی یا اهل اسربان لا مقام لکم ایم دینیوالو نشیٹنگ دے پدیخ پل دین باندے فه رجعوا نو واپس شه کمپل واپس یو قلداری چې مدینې ته ولیدې خو د یو پنا حاصل کړی او داغین چا پیره خندق کنستو ته وصیرین ذکر کوي کچ میچ سو <coughs> سکم درې ملیان اندازہ کې سکم درې ملیان اندازہ کې چا پیروي خندق کې نسته او دا ونه وی طریقو د جهاد چې په دوارز باندې خلقو تخکارا شو ودي خزان پاغي کې را باندې کړو چې هغه کوي چې واپس یې مدینې ته اذویم او, او, او الاذین المشرکین یا خپلغه زور دینته وي بیا واپس یې دا ګران کار دي او الا طلب الامان يوي لشه ابو سفيان له سوق غوري چې امن تہ نواخل مونږه چې مونږ ته سموایه کنا فرجعو نسبق داسو و استذنو فريق منهم النبيه او اجازه تختو یو ډله منافقانو کې د پیغمبر یقولو ناوي به انبيو تناعورا یا معنا چې کورنظم موږ ډېر د پردي دي امونږه راغلیو اسنه چې بدنامي وشيو اسنه چې خطر سره نقصان وشي ډېر د پردي دي نمونږ ډېر ذاتمن خلق امونږه چرې دا سینه یو راغلی اذین معنا هاورا خاليوالی تویل شي کوروم څوک نه دی پریږی د قصې خالی پاتې دی او ایسوک د حفاظت او د نگرانی نشتا کنه موږ ته اجازه ته که و ما هی بیاوره الله وینا درووی ندی دا کورونا د دې پردی حنافط تا ګورو پردی تا ګورو انا خالی ایریذون الا فرارام دینقوالی مگر تیختان ولو دخلت عالم من اقطوارها دازل حکارسو شو الله بخير کی کوئی کچر بیا داسه مقرارش ویلې ادغه سره راگیر را شي او بیا تا د مشرکانو طرف ناسو درخواست را شی سنگا منگ سر مرگر تیا کنا. او مطالبه تنو شي چې څنګه مونږ سره مرګرتیه کوي کنه او مونږ سره مرګریکی په مقابله د پیغمبر کی کنه دی ویچاو اور یزارو پهونی شيخه کړه داخل کړی شي په دیوان دی دا دلیده کافرانو من نقطوارې حاځه چې پیره طرفون ناله کا په احزاب کې چرالی ثم سئل الفتنتم او بیا د دینه مطالبه وکړي شي چې غزور دینم خوخده ابن عباس روي الشركہ دا فتنه او داګه دا مطالبه وکړي د دینه چې پیغمبر سره مقابله کوي چې مونږ سره یوځي شي لاته واه نو دیو د خبره قبلې لاته واه راضی بوته ډیر په او طلب بسو بیا الا یسیرا او دیو په دغی کې زرنګ تیر نکی دغه په دې دعوت کې او په جوابت کې مگر ډیر لګو بس یسیرا سامان چوريګ سامان راخلو وریکا کورتازو یو دا معنا له اځین روح المعنوی بها کې جاره بیوت او تلا چې نه بیوتنا او ما تلبسو بها الا یسیرہ بیا یو څه مزجر دي چې لای دی بیا په دې خپل کورونو کې وخت ير نکي مگر لګم دې سره خپل کورونه ډیر خواږ دي کنه ولقد کانوا احد الله ابل قباحت دی وادی کړي وی دلله سرا من قبل مخکه مخکه دینه چې دوه خود نارالو یا سوق د بدر نه پاتې شيو ناغه وخت وادی کړي وکړي بیا جنگي کانا نبي امونږه چری نتختو نه لا یولنل اذبار لا یولنل اذبار چې نه بغرزی دي شاګانې وکانا احد اللهي مسؤولا وعذذ الله الاذا دا داږي په تاسو کول شي قل لنفعكم الفرارو دا بل زجر دي و اي او تا جفاده کی تاسو لرتیختم ان فررتم من الموت او القتل کو تخته تاسو د مرګنه يا د قتل نه راتيخله د مرګنه او د قتل نه سو تخته دي شي نوی مرتنہ موضع الموت او موضع القتل نا میدان جنگ چې دی کنه د کی دغی نو څه پکې نهي خو موت او قتل کنا وکټه د میدان نه او تختې سپه ده و درنکینو و ایذل لا تمتعون الا قليلا او په دغه وخت کې به تاسو په دنیا کې نفقا نه خله مگر لګ تاسو له خوشحالی در نکړي شي صفیدہ در نکړی شی قل مکم من الذی یاسمکم من اللای دا بل او یاسوک دے غزاد چې بچبکی تاسو لره ده الله دا عذاب نه انرا ذبکم سو ان کله راوځو کی تاسوبان باندې د سختې د مصیبت یا راوځو کی تاسوبان باندې د خپل رحمت اشاره کوي چې منافقان واقعا نشته کنه چې ګنه خیر او شر دادا دا اللہ طرف نده وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصُوِرًا او دیبا و نمو میزان بغیر د الله نه نسوک دوستا و نمو ددگار الله عَلَمَ اللَّهُ الْمُعَوِيقِينَ مِنْكُمْ دا قباحات ته یقناً چه اللہ او پی جنیا کسان چه رستو کون کی دی پتازو که خلقو لرد جهادنا معویق نی پریری معوقین دنیا کی دیری دی خود جهاد نه خلق رستوکاو او سوک دی معوقین ناریه د توحید نه رستوکین او سوک د سنت نه رستوکینو بس خو چې کوم سره د دین نه خلق رستوکین او ته معوق وې معوقین دي من پتا سو کیږي ځان ته مؤمنان وې وال قائلین اخوانهم او وینک دی خپل رونو چکم نصبیرون دیتا دی اوگی مخلصین دی حلم ایلینا دا سی منی کئی حلم ایلینا چوی دل تا منگ سر را زی منگ سر را شکی نی پارام باندی پا دی رکی و پوجی رکی و پا سال سوری باندی آوی ولی پا جون تنگی چی دا سر را زی حلم ایلینا ولایاتون البعثا دا قباحت دے. او نرازي دي جنگلا الا قليلا مگر لګو ته ته پويږي چې جنگ نشته خو غنیمت ته او مال له اشحه تن عليكم ته وبالخواصت دا لکچ راځینوم په سينيت نرازي هرسناک دي په مال باندې په غنیمت باندې استاذو په فایده وباندی بخیلاندی چې را دې رانه ټول مال و نسي ابي رازي او ځان له پکی سكي اشحتن عليكم دير بخیلاندی استادو په فایده وباندی پیدا جال خوفو دبل قواحت کله چې راش راشت تر په جنگ کې کنا امناققان په کې راګير شوي را ايتم ينظرون اي له کاويني بديل را چې ګوري و تاته تدور اعینهم ګرځیرا ګرځیبا سترګې د دې دی پدې کوراکو کې دا سه بههه به تغستی او تاسو به ولي ګوري په باندې ته پوڅی سره کانداستا کار دي چې موږ دراوستو اوس مدد نشته امداد نشته داد غوسې دا وایونه کلذی پشان لا غسړی یو علی من الموت چې او ش راغلی په باندې د مګم او څنګه دسترګطور او بار راوتی د قې د منافقاو حال د یاې په وخت کېفیضا دهبلښوف نوکه چې ره ختممه شي خیر خیریت شي سکوو کوم بیل سنتندن نه مخ مخ کږې به تا جبو ډیرو تیرو تیرو سره یا ذل لقاء ملاقات نه سین ځان لې دغه معنی خام خامه وت اثر راځي ملاقاتونه وقایتي ری ری خبرې وکړي او یا سلاقا جدا ماده ده ليس مننا من سلاقا وحلقا او یل شي کټکولته نو د دې د عجیب پدغه وخت کسمه کینچې وی سکوکم بل سنتن حدادن تاسو باندې به با به خبرو کې مخکې کېږي ستاسو خبرې به کټ کوي په خپلو تیرو تیرو جبو سره اشحتل خیر ډیر بخیلان دي ستاسو پهفادهبان دی یا اشحتتنل خیر ډیر حنااک دي په غنیمتبانندې چې راځینو غنیمت تپار را دی اولا کلم یؤمنو۔ ها دو مرسی پتون ذکر شو عیوبو الله ایدی ایمان ندی راولے فا احبت اللہ اعمالهم نو اللہ دی عملونم پا تباو برباد کړل کا اجی حادون ندی یک آغنور وکانا ذالک اعلی اللہ یسیر او داکار پا اللہ بانده اصان ده یحسبون الاحزاب لم یزهبون کلیچه اللہ امداد راستا سیلے اتوپان راگے دو مشرکان واغا هر سر ت ننسکه اوغ په تښته بس بسلوړه ملک خالی شو د منافقان ته به ممنان وي چې راځ د خمونونهکن نه راځېڅوکنیشته بهوي نه د تاسومونږ سره ټوکې کوئ پ د خمونونه نه را تهولیګمان کې دا ډلی کومان کې دا منافقان پهه ډل د کاافرانو باند د لم ذاابو چېغې ندی تلی خوو. مونږ تا سمونگ تا سوائے دمرئی ریگ ویات الاحزاب ابل فرض کچر بیا دا سر راشي راشی لکه دی جنگ احزاب که خندق کچراغ لیو بیا چا تا سمونگ راشی اللہوی سمو دی منافقانو فیصلہ کڑی دخوا چې بیا با مونگ دا سن را گیری گدا خوئی پور نشونو بیا و د وخت ننځو دي باندې او ته را ګرځو او د حالاتو تپوس پوس بکو اخبار خو هغه وخت کې او د حالات تپوس پوس بکو ابيامون غدا س موکیل ناراض و وینات له احزاب کبياره شيزه س د کافرانو يودو بدا منافقا محبت کی زی سره لو انم باذونه فالعراوی چکا شدي غر زيد په دې کلو کې باندې کې يسلو نام باکم او تاسو نه کوله تاسو د حالاتو چیرې مومنان څنګه دي دې نور څه حال دی او فتح به وشي کبه نشي دا خبر دې تاسو نه وکي ولو کانو فيکم ما قاتلو الا قليلا او کچره دي وی پ تاسو کې منافقان نو جنگ بے نو کرے مگر دیر لگو اللہ قلیلا ندا دویم دیکی دا واقعہ ذکر کردو منافقان و خباستونا دریم باپ دیگی کی ترغیب دے اول اتباد رسول تا اب یار پسید منان و حال ذکر کئی او سیرت رسول الله صلی الله وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا شتدي استاسو پاره د دې د الله په دې په امر کې د پقاول کې او فعل کې او د په هر حرکت او سکون کې في رسول الله اسوه حسنه یو پیروي ډېره خيستان او تبعيداري ډېره خيستان لِمَنْ كَانَ هُوَ رَجُلُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ خُذَاقَ چا د پاره دا چې یومت ساتي دال لا یریګي دالانا او ذروزي ذاخرتهم وذكر الله کثیر او يذى الله لردير دير او سوته النام دي هم فصري نو ابن كثير چې کخاز دو احزاب دو د دو بکیشارشی نو دیسر اے مناسبت دیر زیادتے چاہوئی فی رسول اللہ فی اقواله و افعاله و احواله تبارک و تعالی انناسا بالنبی چردت عبداری کا یوم الاحزاب په صبره او مصابرته او مرابطته او مجاهدته او انتظار الفرجه من ربيه عز وجل خاص کر په دې کې چې دا په احزاب کې دا غو مجاهدي کوم علامه ښکارا شوی نو په کې اور په ډیره تابیداری کاوه چې صبر پکيو کار سو مرښترا الله وصیتی او مرگرو تا صحاباتا صبر او مرابطتی هی زنی تیار ساتو چی بس کرازینو او دا غس انتظار بیکا دا اللہ طرفنا دا خوش علی و دا فتحی دا دا آغا میشه دا پارا سنتی نلکساو دا پارا اصوتن حسنتن سنگ جی نورو که اګه یو یو پیرويندغه سپدي کې هم د کنه په جهاد کې د دې خبرو خیال ساته انده خصوصي آیات او پتاوي داري د پیغمبر کې ابن کثیر وی حاضر آیت اصل کبیرن فتعتي برسول الله صلی الله وسلم ولما را المؤمنون الاحزابه کلچولي د مؤمنانو داډلې په جنگ خندق کې قاللو نو دي و حزاما اعزن الله وورو هو ددي نظرونه نوکه شوي د وړونه م ته نه رسېدللی اوخ د منافقانو حالوخه د ممنانو شان الله دلته ذکر کو د هغه وختې چې واده کړې والله سره او پې غمبر داوه بیان کړی وه چې داسې وخبره راځ اوس دقلله وورلو الله مرشتیاويلي او پې غمبر م رشتیاوي لو امازادو الا ایمان او تسلیمان او دی کافرانو د دې دي زور مومنان تبل بل څه زیاتی مگر ایمان زلونو کې او تسلیمان تابع کاره زلونې په ایمان سره مضبوط شو او تابع کاره شو پیغمبر ته او الله ته شدید میدان نه تخفیذلی دی باندې سو پریشان نظر راولې منه المؤمنین رجالون بعضی ذو مومنان نا غسړې دي صدقوا عبد الله علیم چې لريشته کلاغه وادا چکلې او الله سره وادا پاغي باندې چه هر زیک حاضر او یو جنگ نه پاتې شي ون فمن من قضى نحبوه بعض پذیک یا غسو کو چې پورې خپل نظر چه ویلیو چه بیاو مونگا کو جنگ راگه نو کو نو پا پا در پسی چه وحد جنگ راگه نو پا اگه بای صحابو زن شیدان کو لکا نظر ابن انس قوضا سنور قضوان احبه وفا بی نظرهی ما تعلام آهد علیه ابو بکر جساسوی اگه وعده پورکره امینو میاں انتظارو باز صحابه غدي چاري لو حدنا بچو پاز شو نو انتظار کوي جبل براشي بل مو قبراشي د حضرت عثمان طلحا زبير وغيره د صحابه دي وما بدلو تبديلا اوذي نه بدله کړی خپل وعده په بدلو لو سرام ليجزي الذين ليجزي الله الصادقين بصدقهم عاقبت بداشی چلا بدلور کیا رشتن خلق او بدلور کې غریشتنو خلک ولراد رشتیا او داغي چلا سره وادرشتیا کړن ويعذب المنافقین عذاب بر کې منافقان الله ور رحم رحمت ډیر دی ور رحمتي وصيات کلشن نو ان شاء الله سره ذکر کو چې بیاوم کده الله خو خشي کنه ور بکی ولعذاب او یتوب عليهم یو په زیبان دمهرببانانی وکې ان الله كان غافور راحيی مع شله بخشش کوون ک د مهرببان و الله اولهځ نه کفرو ب غیزم لمنالو خیرران اواپکلو الله هغه کاافران ټول کمه کې والله کاهل کې تابو د خپل غصنا غ وړ ځان سره پهسنو کې موتو بغیزه کم زکر دا مقام نور کئی اخو مومنان لے دا وقت راوسته و سور ای توبه کیویلیو چوو ایو زهب غیز قلوبهم اللہ پجواندونی دی دی دا غسی لري دی دی دا ذلوننا اخپلو ذلون بایخ کی با کافرانو اکافران چی دی کنا دی با اخپلو غسیزان سر اوسی لم یانالو خیران دیونا را سیدو اخپلی کامیابیتاں چی دیستا تا خیر ہوئی نو آیا دیخوا دیخوای چی مونگ برن دا مسلمانان ختم کو بیغم بشو ناگی تا خیر ہوئی تو وکف اللہ المؤمنین القتال او کافی شا اللہ ممنان دا پارا پا جنگ کی چی کم واده و سرکڑی وا چی دا مدد کو ما. وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا وَبِشَكَ اللَّهُ دِيرُ زُّورًا وَطَاقَتْ وَالَا او غالب دے پارچا باندی تا خود مشرکینو حال شو اگی خو پا غصا راغلی راغلیو پا غصا کی لارو او ساگا نوری آدی احلی کتابو او سر مرگرتی آو کرزالی او اخپلی وادي امات اکڑی ناگی سر اللہ سے چلو کو خبری وَانْزَلَ الَّذِينَا او اکوزی اکلا کسان جو هارو ہم چې دې مشرکان هم دا دې کړه او کې تاسو کو من اهل الكتاب اهل کتاب کنا بنو قریضا بنو نذیر ته سن را کوز من سویا سوی هم دا خپل قلاغان نه ډیر مضبوطی قلاغان وي زکه سوی او سوی سوی ویل شي که موږ जानवरو له چاله خره ورکړی کنا دا د هغه وصله وسله ده کنا هغه ځان بچکی د دشمن نه نزدقس یزیدا قلاګانی اوم د دې لپاره ډیر د پناو د حفاظت زوی نو څپاریچا دخل نشکوله فل لا دا څوکلو چړونو کېول اوب واچو پخپلره را واتو خپل قلاګانو نه الحصون التي بها كانوا يمتنعونا چلی او پاغی کزان محفوظ ساتو چلی او پا قلاقانو بانده سشی دخل نشکول ابو بکر جساسوی وقذفا فی قلم بهم الرعبا وغرزو لالذی فضلونو کیرام فریقا تقتلونا یودالا اذ کافرانو اتاسو قتلونا و تأثیرونا او بلډلهم قیدیان کول دhazardous نو коре زو حال چغې سره پیغمبر دا چلوک چکم پکې لړاکو او جنگ یالو نریه ټول وساو کسان تقریبا قتل کلو اده نور ټول یې وینځي غلامان کلو وتاثیرو نفریکا دغې له صدا اور کړه چې دیولې کافر سره په احزاب کې برخواغستان و او رسکم ارضا هم او درکلالاتا سلازمک ده دی و دیارا هم او کورون ده دی, دی کلی اموال هم مالون ده دی, دی و ارضا او درکلال هم تطعوها چطاسو چپاغی بانده چرتا قدم نویخه نیو قالدار چیم دغزمک ده او تعریف او صفت یکا نزکی بیاوی او مداریک او بیزاوی وی چنا ایه مکه تا و فارس و, الروم و خیبر و کل ارض تفتحو اله يوم القيامه دغه هر ارزمو کړهل چې مسلمانان په غالب شي قابس شي د دشمن نیواخلی نکه نا نو کرا زین رازی او پکینوخه چتا زو به قدمم نو یخه وقان الله ولا كل شيء قديرا وبشكل لا بارسوان القدره والدين يا ايها النبي قل لزوجك سيرت الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب او حسن معاشره ادي سرزک دي کرکږي کله دا بنو قريزه فتح شو دي مالونه او باغونه پات شو نزل تاکید نبیلی اسلام کور کې ازواج متطهراتو حبیرا جمع شوې چې وسخ مال ډیر شکانو تر اوسه همون گزاره کولا فزانم لوګي تندې تي رولې وسخ مال ډیر شو نو پیغمبر نه مطالبه کوو چاله کاپري چاله لوخي سامانونو نه چاله نو ګورو دغه سیو بس راځم چې نووي علي سلام تا وحري یو خپل مطالبه پيش کړم نبي عليه سلام پریشان نشو چې زه ما خود دينه دا تمنا ده چې دی کی. او دی پا کی ما سره په دې کار کې امداد کوي زوست په سکه ما کافرو سره لګیاي ما اړم يم کله یوځه کله بلځه مدينه په کار دي چې ماله تسلي را کوي او د جهاد په مسله کې ما سره ډېر رضايته هم کی خیر خوائیو کی او دیدلتا که ما تکیناستن ما نور پریشان نکی فدیر دیر خوابشو ابیاتی نریر وقت جو داشویو ندایاتون نازل شو اے پیغمبر پاک اوائی دیخ پلو بی بیانو تا ان کنتن نا تردن دنیا وزینتا که اے تاسو چه تاسو جو اند دنیا او د دې دنیا سامانونه او د دې دنیا نمایشه وزینتها او قایص فتاع لنا تعالینا سامان وداري کوی چې اقبلنا به اراده کننا و اختیار کننا له دې امرین خو ہوش بانده خبا او سوچ بانده راشه او ده دو خبرو تا تیارشه ده دو خبرو که چیاره اوستاسو خوخه ایخا راشه امد تیو کنن چه تاسول سامانو ندر کم چه سخواله دا دنیا فیدی او سر رح کنن سراحن جمیلا او پریگدم تاسول را پری خودل خیستا جنگ جګړه بنی شور و زوق بنی دوا و سلام باندریاو بلن رخصت شو نایه خبره دا وین کن تن تردن الله و رسوله دار الاخرت او که تاسو اراد دل رای دا اللہ در رضا او د الله در پیغمبر در رضا و تابداره او د کور د آخرت نو بیا دا دنیا دا مغانه زکر چه الله تاسو لال تا جو تیار کری دی کانتی تساجد ته دوالا زایا لم نغوالی که نخوی یو زیبای که ن فین اللہ عدل محسنات من کنن بیشکال اللہ تیار کردی دی داسې داس نیکانو زنانو دا پارا پتاسو که عجر دیر لوی سنگم خواہ دا دو خبری تاوستا که ن دنیا غوالی او کنا اللہ و پیغمبر و خیرت غوالی نوی اول حضرت آئی شوا اللہ وانہا چاري وی چې اني اختر الله او رسوله او دارالآخرته ابي دا سلام ورته وی چې خير دي لولشه ابو بکر او مورو پلار نه پکې مشوره واخله په زدي کې مشوره نه اخلمه زوې ما زو چې ما الله غره کړې او پیغمبرو آخرته د دنیا ته ايت نشته نو بس غوړې ته لار سم ټولو داسې ټولو چه مونگا سکو داخو یا وسوسا و رازی شیطان ارزای که روانه که نمونگ تیدا وسوسا وکلا مونگا طول دالله دا رزاق والو ده پیغمبر مرگرتیا والو اخیرت والو بس پیغمبر خوشحالش رزای او یا تو نرال دالله دا تراغام رزا شکنه گور اللہ پا دیر رزا کیگی نالله خطابات دل تکیغی تشورو شخواه تاسو دې وایئ چې هغه ټا قرباني وکړه ښا نو سو کولی شي دنیا څخه پریخو ننوی که که <تصفح> پا دی شي نه نوې مالک غذرہ کا خو تمه په دې کارن کی وی ښا یعني سان نبیه ای ازواجومت طهراتو بیبیانو د پیغمبر مایا تیم کن نبی فاحت یتم مبینت چا چې رات لو کړ پتا سو کې په بیا د به کار مبینه چا سره ذکر شي نمرات تہ نه بد خلاف ورزی بد اخلاقی تاتمراضي ابن عباس رضی اللہ عنہماوی ان شوزو وسوء الخلق اغه اس امام بغویومی مالون تنزیل کی ذاتمراضي ولی اغه بلی سره مبینه نه لگی اچ فحشہ کوم حقیقتا دکنا اغه مبیننه یو چر تط پټ په ناکاری نو زه کجدا وسراشی نمراتنه صرف بدخلاقی او بدذبیخه یوزاف له عذاب او زو یفن د چن بکړی شیغه له عذاب د چندو ولي چې مرتبه لوی یی نو دغه څه به سزا مولوی کنا او دا کار پاللا وان د اسان دی او مې یقنوت من کن ل لله و رسوله او غسو کو چا جزیکی پتا سو کې قنوط مخی مجاہد ویلو کل قنوط فی القرآن اتواع تو تابداری عاجزی خاص دا اللہ در رضا دا پارا و دا پیغمبر دا پارا و تعمل صالحا او عمل کی پا طریقہ دا سنت نو تحاج را مرتین نوربا کمونگ دیلر عجر دو چند ولی چلتا سزا دو چند و اندلتا که بے مرتبا دو چند ایکن او تیار کلي موږ د دې د پاريزکډېر عزتمن ته دنیا په جامو او په کالو مو خوشاله ويګه ده خو د لګ وښ او اصل شيخ ال اخرت ته رزق کریم الله وي بل خطاب یعنی سان نبي ايبي بيانو بی د پیغمبر لستنا کا حذمنن نسایم نتا سو پشندي او تني نورو زنانو د امتو آيات صريح دي په فضیلت کې ښا چې دومت په ټولو زنانو باندې ازواج متطهرات افضلی کنه کاحدم من النساء ها شرط و سرشتہ انیتقیتن حدیث سره تا ښا الله کچره تاسو تقوا کوي تاسو عاجزیکوي تاسو دلاله یریګم نبی ارشاجي تاسو سری سوک نه برابر یی ښا فلا تخزان بالقول او تاسو حکم دی چې نرمي باندې کوي چې ته په خبره کې دا اوس واقعیا راځي نمخ کې مخ کې خبره ډاندور شي که ښا چې نبی علیہ السلام د حضرت زینب سره د نکاح خبره وا د مخ کې نه خبره ډنګې ده کنه چې را د زید کور سم نه دی او اې داسې معلومیږي چې پریدي به نو چې پرې دی نو وی پیغمبر به اخلي چا وې دا چا وی یره وی بس مونږ اورې ذلی داسر نور پته نه پوي دا خبره کیږي داسې نه خا د مخکینه دا زې په زې ګور شو ورو کنه دا منافقان داسې خلق دي او پکې کله کله تزواج او طهارات او نمزان په وقاو ځینبه ته پوس کو چیرې نبی اسلام وی بل واد کوي د زینب سره چا ولی چې دی وسوي کدي داوي چیر وسو مونږه په نيو رضا خو په لخوا خه دا اگر لسوک مخه والک کني مونږه په لبس د دی وقار شي دی په حلق توي چې کور کې بګډاو راغې ویرمبر په کور کې خفقان راغله ګوره په ته او زل وقار کی خا منافقانو کارو والله حکم را چټیټ خبره کوي منافقان کسوکوي چې پیغمبر داسې راځلې وای او مونږ په خوشاله یو د الله پیغمبر دی هغه الله اختیار ور کړی دي زموږ پرزق کې حکمې ناراض فلا تحزان بالقول نرمي م کوي چاته په جواب کې فيطمع الذی فی قلبه مرض نور اسراو تمه پیدا کی غو منافق چې داغه پزړکی بیماری ده فی قلبه مرضن تاګه مراد چې پیغمبر سره حسد کوي ناغه نور څه خبرې جوړې کيفيت معل ذی وقلن قولا معروفا او خبره کوي خبره درستا معروفن چې باغي کې نرميني مطلب داري خبره کوي خبر هټت وقرنا فی بیوتکنا دا خطابات صپیا نسان نبی سره هغه گدا مطلب چې دادی پورې خاص ده او جکله دغه سره شي نبیه خبره عامه ورځ تو خطابات عام دي عریفه کی عمر رضی او د امت نور ازواج وقرنا فی بیوتکنا او ټینګیشه په دې خپل کورونو کې جبارو نو ځای ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى او موزه پوشند او ته لودو جاهليت لوم دا عام حکم د ټولو ته وي ودلته کې مفسرین ذکر کړي ابو بکر جساس چې وفيه الدلاله على ان النساء ماموراتن بلزوم البيوت منہیات عن الخروج چرسمره د امت زنانه چې دی طرف ناغي ته حکم دی چې کورونو کیه کورونو مخوزه اذو تول نه منکینو او اول پکې ازواج متوہاراتو دا قررن دی کاغذ لري حنومانې قراره د قراری معنی نه ده وقرن في بيوت كنا او كده وقرن نو نبيابا دا سنه راتو نمانا دا چی قراريو کے او پات چھے پدئ خپل کورن کی موزه پوشند وتلو د جاہلیت اڑم بنی تشبیہ زک ورکلا چکل کل ضرورت ت پارو وتلشت کنا خواما تبرج الجاهلیت الاولای جاهلیت اوله سو کوی دی ابراهیم علیه السلام زمانه یادې سوق د عرب هغه جاهلیت یادې چې دنانو وزن سمبال کو هو بو وتا چې کوم ځای کې سړی دنو الته ولاړه دا جاهلیت وته لوکانه واقع من الصلاة و پابندیکو د منځو واتی نذکاته دا دعا که څومره ویلو چې د اعمال صالحه عمال صالحه که دو بدنی و که دو مالی واتوین اللہ و رسوله او تابداری که ویده اللہ و دو پیغمبر پار خبره کی انما یرید اللہ و لی زبان کم الرجسا بیشکا کی استاس قسم پلیتی او عیبونا و نقصانات و خامه و کمزوره الرجس و اهل البیت ایک ورنه ازواج متوحراتو تا اهل البیتویلی شکنو تاکسنگی ابراهیم علیہ السلام حال ذکر شو ویتوحرکم تطهیرا و پاک کتا سلرا پورا پا پاکوالی وذکرنا ما اطلافی بیوت کن دای علاج خو چیرا کورو نکین دی بس چل کئی ذکر آنور خلقا نور قومنا وطا دکو لارې جوړي جباروزې چې سوي نه سجده کوي د دنیا په ژوند په او قورنو نا؟ پا قورنو وز او دې کورونو کې خدایستا د پاره مرګ دی وی کنه الله وی نه د دې د پاره په کورونو کې ډېر لوي کار دي وذکرونه او سجدا کړه کوي یاد ول کوي لوستل کوي دا غياتونو چې لستل شي تاسو په کورونو کې چې قران دی دینو سوکو بلس و تصمیقی دو رجوان وست کمی دنیا کې ویلہ دوم روی چه قرآن بزدکی و دا غیب مطلب بزان پویا کې او بیا با پا غیبان زان لد آخرت اجر حاصلی کنا من آیات اللہ والحکمہ چگا آیاتون د الله د کتاب دی او سنت تا پیغمبر دی دا با ستاسو کاری په کورونو کې ستاسو دیر وقت با پا دیبان صرف کی انور بخپل د کور کارونه چوادار چاسر لازمي ان الله كان لطيفا خبيرا بهشکل الله هغه ذات چې پډيرو باریکو خبرو پوييږي پنازکو خبرو پوييږي پر ازونو باندې خبر ده د دې پرويچور دللانو سو قر از نشي پټوله او خبر ده په خبرو خبروم ان المسلمينا والمسلماتي بشکا اوو مسلمانان نارینه اوو مسلمانان زنانہ چې اسلام دقیق کارا عملي منځونه روزی عبادتونه تلاوتونه د اسلام وی عبادت اوتا وال مؤمنین وال مؤمنات اوو نارینه موحدین نارینه او موحدین زنانہ وال وال قانطاتیم او هغه مسلمانان نارینه چې عاجزی کوونکي دي او هغه زنانه چې عاجزی کوونکي دي چې قدرت صحیح شي نو د زلونې لوی قبر غرور ختم شي لاری په زيبه کې قنوت او عاجزي را شي او صادقین او صادقات یو هغه نارینه چې رښتیا ويونکې په خپل قبرو کې او هغه زنانه چې رښتیا ويونکې او صبرین او صبراتې ورشتیا ویلو سره تکلیفونه زیاتی کنا دیس الا سوادقین ان صدقهم هغه نارینه چې صبر ناکدي په مصیبتونو تکلیفونو او هغه زنانه چې هیڅ صبر ناکړي ولخاشعين ولخاشعاته هغه نارینه چې ریګی دالانا په خپل عبادتونو کې په عبادتو کې دایي خشوع حضور او دغه سیار زنانه چې یا ريگي په خپل <سؤال> عبادتو کې د الله <سؤال> نه چې غلطي و نشي ختایي و نشي ول متصدقين او المتصدقاتين او هغه نارينه چې خیرات کوي خپل مالونه الله په لار کې خرج کونکي او دغه سیاغ زنان چې هروم صدقه او خیر خیرات کوي والسائمين او السائمات یو هغه نارينه چې روح یې اون او زنانا چې روژینون کې والحافزی نه فروج والحافات او نارینا چې حفاظت کوون کې دخپلاندو او نانا چې حفاظت کوون کې وذا کری الله کره وذا ک را او هغه نارینا چې د لاذکر کوي او ډیر ډیره پهنت طرریقغ زی کوروونه او دعاگانانې کوي چې کمم سنت کې راغلیدي د کاغ یدوعاد د خو اللاوي دا ډیره دا ک یو ځکر د کلمه د خواغه ډیره دا او دغه سی هغه زنانا چې ذکرونه کوي خوا هغه ځیکونه چې ب سنت کې راغلی او هغه دعاګانې.عاد اللهله مغ پرتهواجرو عضوییم تیر کړی د الله دي لرا بخشش دګناوننو اوجر ډیر لې د خپلو عملو نوم. ذلورم باب دې قضې کې اول بیا ترغیب ذکر کې اتباع رسول ته بیا ور پسې راد درس مې باطل وما كان للمؤمن و لا مؤمنه نت نه دي جایز نو یو مؤمن یو مؤمنې مسلمانې زنان لا اذا قضى الله ورسولو امرن کله چې فیصله کوي الله قران کی او پیغمبر د الله خپل سنت کی چی داو پا دی اوکار چې دا په دې طریقه کی خپل هم هغه طریقه کړی ائیه کو له عمل خیرات من امرهم چې پغی کې ذیل اختیاری چې رزمغه خپل خوخه دا مونږ سنت په عمل ګران دی الله یذی اختیار ونی پکه بیاخه چې ذی ذی د پاره د اختیاری په امر د او امر د پیغمبر کې نہ اختیار نشتا بلکہ اللہ لازم کړی دې په دې باندې چاته یعلا او تی ور رسول د کلیمیم دغه مطلب دی چې تاسو باندې الله او د پیغمبر حکم لا من لازم دی ته بغم خا دی په سنت طریقه کې دا بنوي چې وذ زما خپل اخوخه او ما سره چاسه کار نشته دی ادم په ما باندې پومر کی او حاضر أغلې ده نو ته به ته یې چې ټیک د مونږم خازیده سره کو خو رسمي ریواجی کارونه باندې کوم رهيو پکې نه کوي ځان باندې ګناغ غاره ناګبسو یې روېخه د خازې نه غم جوړ کما چې خلق راضی او تاسو سکئ چې دې کور کې کټو چت شو چې تاسو خاموشیدہ راول جنیداد اجل خرابه غربه جوړ کی توبه امانیا صلی الله ورسوله هغه سوګه چې خلاف ورزکی د الله او د پیغمبر د الله نه چریو ته وایي چې مکاوې ادي وایي چې نا مونږ به ارمن رېجو فَقَدْ نو دا شو شپو گمراه اخکارا سره دیګه سو شک دی الله ودا افکاره گمړې ده نو سو هغه حیت عامی اگر ک نازل شی په یو خاص کی دا اصول لیکنه ولیکن عبرت عموم ده الفاظ ولرغه تا دا, دا خبرو چې حضرت زید په کور کې روانې راغې او بیا بیا پیغمبر توی چیرې زمکار خنه دي او کنا او زی پرې دما زی پرې دما انبیل اسلام ور توی چې نه و دا اول داسته دا ذکر چې نبی اسلام زید لواده که و قویدنه و نو تا پوسته او که دا په پا یووچت خاندان که دا حضرت زینابه نو چې هغه پوش و اول خوشاله چه که پیغمبر ماله دخپلزان ده پاره پیغام اکله ده اجه بیا پوش چه دا زید ده پاره نو غلش و له پاره خو د غلام نوم پوره او د بل زینه چې تراغلی او د یمن نه کنا نو آیته راوي جما کان ل المؤمنین ول اللهم مؤمناتین ورچلو پیغمبري خبرو وکنا نو پاره کې غلی کی ذل جایز دی نو بس بیا غاړه کې خو ده چې بس پیغمبر سوي نو دما قبول لی. کار کارس دي نو دا حکم شو بیا رسته کار خرابو زګه اصل مطلب دی کله الله رب العزت نه د زید وعده و نه کوئی دنو اصل مطلب دی او چې دا رسم د عرب ختم کی چې عرب ودا سیزې لوادو کپر دیلا چې هغه تبیخ خپل زی ویل نو داغه خزه وی خپل انګور ګانله هغه غلطه و انګور نشي کېده نو الله وی چې دا رسم خبر سوک نشي ماتوله هغه لوی بوټي دبا ام دا پیغمبر ماتجنو دیمارا لگلی دیلا دیخوا دا قید پار دا واقعات جور شونو و تقولو للذی یاد که چه خپل صاحب او و چې تا چه مولادو زیدو الله اللہ علیه چه اللہم پہ احسان کردو چه ایمان والا نصیب کردو و انام تعالیه اتا پہ احسان کردو چه خپل زیدو و طویلو چله حکم نو راغله او آزاد کړې دی مو ته بيدای احسان کړو او تا او توی هم سې کاله اک ازوجا کا چوسا بی بی خپلې ادا خبرې بیا مو کا و ویسا تعالی وخیر کی وتق الله پیغمبر ته خطاب دی چې الله نو یریګه او تخفي فی نفسک او په پټه ساتله په خپل ځړکی او خبر عمل لا او مبتیه ام هغه چې الله داريخ کار وکون کې او تاسو له کې ساتله چې دا ښکارنه شي ا خبر سوا د نکاد حضرت زینب چې کدا زید دسیو کی چې دیله طلاق ور کی مزی ته وړ ډېر دړد ورسی او دې خو زما خبره منلی دا خو خین نو خو اله کی خو دا زماده وجنه چې وس دې تدر درسی او تلاقول ورکی نو د دې بل علاج نشته د دې تا زخم اس نه جوړي سوچ زی وانه خلم په نکاسره او که زی واخلمن عرب به وی چې وګورو تن ګوري واغستا نو پدې کې پیغمبر په مشکلاتو کې راګی رو هغه ته وې زکوي نلاره بول زتوي ته خبره په ځړ کې پټه ادا وزخکار کوم دا خبر واخا دي دې کې چې مفسیرین نو سنور سويلي دي کنه ابو حاتم او تبرانی و غیره چې دا خو نبی اسلام زید کرا راغه او زینبی ولی دا لوخي وینځلیاسو مته ښکاره کلی وی نو عاشقه هان نګه پیدا شو دا ټول غلط دی او د اسرایلیا تی ها ولې قران د غښکارې کړې خبره قران عاشقه ویلي دي نه هدا نکاح خبرې غښکارې کوي چې زوجنا نه کا هدا خبره واخ وا تخشن ناس او د خلک نه یریدي حیا دې کولا ول لو احقن تخشان الله دې لایق دي چې داغنه ير او کې داغنه حیا او کې فلما قضا زيد منها وتورن کل چې بورق او زید داغه نا خپل حاجت چې طلاق دی اغم د قمت لبو کنه ها اوا را کاره وک زواج نا که نلای مون تعالی ذرکل الا پنکاسر نسبته الا زانتو کو چې دې نکاح مونږ اسمانون کې کړل دي لیکے لا يكون علی المؤمنین حرج دې کدا فزده چې رسم مات شي نو مومنان د لوی غزاب نخلاص شيخه پر سماتی دو کې سمره فایده ده چې نشي په مومنان باندې تکلیف او سختی فیاذ واج دعیا ایم په حق د خپلو ذبیبیانو داغه پر دوزا مونو کې چاږي ت بیا غور نه وې قضا مینوهن نو وترام کله چې هغه پوره کی داغي نخپل حاجت او طلاق ولا ور نو دې هغه ستې شي بیا ها ګور نه ده نو دا رسم دا عرب و بماد شی نو خلقو تبا خیر و رسی امر الله اللہ مفعولا او دا کار دا اللہ کی دونکی ہو دا غپ علم کی دا خوارس شیوی دی خمونت وسخ کارکی چن دا وسخ کارو شو ما کان علن نبی من حرج نشت دی پا پیغمبر باندې استسم ملامتی آفیما پر از اللہ اولا په حق د حکم کې چې علاوه مقرر کړی سنت الله فی الذین خلوا من قبلو دا طریقه ده ال راغلی لري د ډیر د پخوانه باقي خلقو کې چیرشوي مخ کې چې هغه انبیا علیه الصلوۃ والسلام دي چې کله په دنیا کې دا سی یو رسم پیدا شو نو الله هغه په پیغمبر باندې داغه په عمل وې مات کنو دا خو دا ځدان دي دا ډیر اللهوی واقعيات دا سراغلی چې ام بیا راغلی اودی په لچ رسمونه ریواجو نماز کی او سنت په دنیا کې تازه شي وکه ان الله قدرم مقدورم ها هر کار دا لاندې ځکړل شوی دی په اندازې سره دا خلانو من قبل سوق دي اللي زين غبران يبلغون رسالات الله چې رسې په دنیا کې دا الله احکام او يخشاونہ زکه رسول شي چې د لنه يري کنه ولا يخشاونا حدا الا الله دا سيرا جنيريږي د هيچانه مگر صرف د الله نه يريږي نو هغه سوق حکم رسول شي او مساله کول شي عقيده بيانول شي چداغه پزړه کې د مخلوق نه یاره نه یزرب د الله او کفاب الله حسیب او کفیت الله حساب کوونکه ما کان محمدن ابا حدم الرجالکم دا ترغیب د اتباع رسول ته او وشوا ته دفا چه خلق با محمد زید تا زید ابن محمد وی زید محمد زید ندائیو غلط خبرو دومیو رسمو نالاوی چه دو, دو زید و تا مو آئی داغذی دو رکم نلوی پیغمبر خو لوی سالی نشتا زید اخوو عالم رو شوی دیماشو من ندائی زید ندائی دو تا زید محمد مو آئی جواب دو ام داوی چه لا رسم الله ماتاو فى <تضحكي> الاغمبر لسالة دمره تکلیف ورکاو فى الاغمبر لسالة دمره مات کرده ورکاو فى الاغماره لگله ده ده پاره ده اخو رسول ده اخو رسول اغا چاعتوه چه ده اللہ پیغام راوڑی فى ده پیغامات کنا چه رد شرک و رد رسم و رد بیدت ده پر طلب شامل ده ندته رسول ویله د نوځکه بده دار سم ماتي ابي ابو له شباوان چې زه رسول دي نو بل رسول ورا لېګلو کنه نو یې بل نشته کنه وختم النبيين ابي ابو چاوي چې صفه تلغي پیغمبران فرض دي کې پیدا کیږي یو په یما ما کې پیدا شوه او بلبلځه کې پلاور کډیر پیدا کیږي نو دغه څه پته لګي ک پیدا شي وقان الله کل شیان علیم لا لاب علم کې بل نشته ما کان محمدن ابا حدن مير نو د محمد صلی الله علیه وسلم پلار دیو ستاسو چنارین رجال او تویل شي سړی شي دا غزي دوره حته نو رسېدلې چیغا صلیش و وعدی و لو کنه ندابه نو ایچی دید ابن محمد ولیکن رسول اللہ لیکن دادا اللہ پیغمبر دی اکثر دازد دید که کانا رازی خواه ولیکن کانا رسول اللہ مزکر منصوب دی لکه ما کان ایبراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلمہ دیدے کې ما کان اوسر مراد دې د الله پیغمبر دې نوزکه د راسه می په د مات کوم وخت او ختمون کې د پیغمبران الرح چه دن رست نور سوک خاتم النبیین خاتم ختمون کې پیغمبرانو وکال الله بكل شئ علیم او دې الله پرس باندې پوي د الله علم چې دې خاتم النبیین دې د نورو ست نور پیغمبرانو راضي مؤمنانو ته خطابات او غړي کې ادب ذکر کوي پیغمبر او دا خبره کوي چکر اللہ دیر آلے گلے دیر گران کارون او تاوالکلی دی نو ازواج متوحاراتو لهم پکار دی چیده سرا پدی که مرگرتیاو کی او دد مرستاو کی امومنان لهم پکار دی چیده دی پیغمبر پا حق کداسی شاباسی و آفرین اوی چیده دا سلخشی یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرن ایمان والاو ذکر کوئی دا اللہ ذکر دیر دیر ذکر دیر چیغا پا طریقہ دا سنتوی چیغی کی خفائی وسبیحو بکرتا واسوی لہو تسبیح وئی دا اللہ پا سہرہ و پا مازگر کے هو اللذی اللہ ذاتی یسولی علیکم و ملائکتو ہون چی دعا گواری استاسو دا پارا چی رحمت را لیگی پتا سباند پا او دا اغا ودع اللہ طرفنا صلات دل اللہ رحمت دل اللہ طرفنا برکتونه او دل اللہ طرفنا مددونه چې دې مؤمنان له وخت پوخره لږه لږه دي دا صلات د الله دی ینی بدلی ور کول د عملونو اصل مطلب دایله ک حدیث کې چراغلی او چمن صلی الله علیه مرتن صلی الله علیه 10 پیغمبري ما باندې چا یو ځل صلاتوي و اللہ پی ان الله ینی اللہ بدلی ورکی دا نوی صلی علیکم دامانا چل اللہ استاسو دا تاسو لڈیری بدلی درکی او ملائک داغو دعاقو عالی استاؤد پارا او ملائکتو بل استغفار و الدعائی لیو خرجکم من الظلماتی لن نوریم چلو باسی تاسو لره دیرو تیارو دو د و شرکو دو د و رسوماتو نا رنا دی مانتا دمانال نسوگ د دینه رحمت اخلی چې <تصفيق> یصلی علیکم الله رحمت علیه پیتا سبحان دی حسن بصری وئی الله اوسو پینه سو الکرامتو الله تعالی عزت تر کړی کنه اولیاء او کرامت دا د دې کنه چې تاسو لې دار کړی دي ابو عبیدوی البرکتو دا ټول د الله طرف نه پتا سو باندې ذکر رحمتونه دي که برکتونه دي که بخنه د غناوونو که سناده الله دا یصلی علیکم وکانه بالمؤمنین رحیم او یقینا الا خاص کر په مؤمنان باندې ډېر مهربان دی تحیتوم يومئل قونه سلام ا ډېر مهرباني به وي جنت کې ښکار شيخه ولي هغه تحفه چې الله طرف ندي ته ملاويږي پر ورځې قیامت او نوغه سلام دی چې سلام قولا من رب الرحیم هغه یقیني دي کنه او تیار کړې دي لپاره اجر ډېر عزتمن چې جنت ته یا ایوها النبی و اننار سلناکا شاہد و مبشرا اے پیغمبر پاک منگلے گلے دنیا تا دا سو خبرو دا پارا سازی مواردی ری دی شاہدن مدارکوی لوحدانیتنا تب دمونگ توحید خلقو تا بیانه و برحمتنا تب خوشخبری اور که خلقو لازم درحمت در و نظیرا عن نعمتنا زموږ د عذاب نه بييړې غوړا وذائين الاله باذنه او دعوت بورکه خلق لا الله طرف ته ولي باذنه الله تحکم کړي داين الاله مشارکه او حديث کی چراغلی چې زمام مثال داسې دی چې او تن طعام تیار کړي دي خاستازې جوړ کړې دې وزیر علی ګلېما نج سوک زم ما خبرو مانی نو غی لار شنو دعوت خوړيو حمالک ته خوشاله شي اج سوک لا نر شنو غی دغه سیوګی پاتشي ما لکټم خپه شي هر خراب شي نویلو دخلقولین اتلو ویدی <ścoughs> ویلی چې تمون تل خپل طرف نه دعوت راکه کنا الله را لې غلې نو چې کوم نت لاغي د پخپل راغلېغه ته نه دی ویلې امون دعوت نه قبولو اي ظالمانو ها نلاو يما وتويل دي داينا ال الله د کيมารه لې غلې زي نه قبولوي ها وسراجا او تم لهګلې دنیا تا یو چراغ روخانه استا می سالاغې رو چراغ او د دیوی دي چرانا کوي او خلق تنه رانا وړي او کمیګي نه ان کمی کنه او دا سره نه دا دا چراغ دی چې ارسو کو تراتلې شي هر چا تنيز دی وی وینور تنه دمراده د کنورتو سوکرسي دا نور نه سوکراغستې شي د سر او جو چر چا تااسانی او سرهخوااکې او ج سومرتې نه راړ اوړی نو کمې پهک نه را ځ د د د هدایتته او د علم مثال دا دیدار کو یجممهو الان نهقرآ او عمرات نصرجممونیرقررانې نامرات دی او ب شیل مومنې خو خبریور کو ممنناوته بیا نه ل من الله فضلا كبيره چې وېشکا د دې لپاره د الله طرف نافذل ډېر لوی ولاتتؤل کافرین او المنافقین ودا عزاهم اعاده وکړه چریبا خبره نه منید کافرانو او د منافقانو دی ټول تاته یو شوی د اتفاقی کړی دي چې دا پیغمبر بموږه فال طریقه چی ځان سره مرګریکو اده وا دې خپل خبره نه مناکو هو الله هی خبردار ودع ازاهم او که دین ته ته تکلیف رسی نو پروا يم ساته بس وای چاله و زې مال اجر راکې نیو معنا ته اېزا اېهم ایاکه چې زې رسی داې پروا يم ساته ادوهم اېزاک ایاهم کته دی په حق څه آزاد مزاب سوال کین او مکوا الله ته فریدا او توکل عل الله مدار دواړه مع کړي خاص په با الله باند د او وکفا کوه و او کافی د الله ځ مواو ار خو الله دی غدار چ ان تقام بااخلي ټیک د دا, دا جز ده چبیا ویللو چې الله د قومونه زما بدللو واخلی مقاافات صحی دی فله په غمبر تو د مقاافاتتون پرېده یا یلهې نامځ نه کاه م م مومنانو ته خطاب او د یو شبهي جواب چې وګورئ زه تلاق ورکړو نو عیدت نو ترشه او الله ویزو جنا کاه په دغه غي جواب چې دا, دا غي نو کنه هغه غیر مدخل به اوا دا حکم بقره کې ترشه او هغه وخت سره آزاد شي ایمان والاو کلی جتاسو نکاس رواخلے مومنانی او بیا سمی سمرنشی سمت تولکتموهن او بیا تلاق ورک ایدی لرامن قبلین تمسوهن چې مخک, مخک چتازی سر ملاقات کری فما لکم علین من عدت نشت استاسو دو پارپدی باندی عدت شمارا چیو شمار بل شمار نا تا تدو تد نا چداغی شماری کوئی. اوید پاره تلاقی هغه سره ختم شي اویدت پکې نهي ها دو رضا فمتعوهن جوړه جاما ور قیدی لرا وسریحوهن او پرېګ دې دی لرا سره حن جمیلا په داسې پرې خو چې دوستی به خراب نشي دښمنیت نه جوړه نشي تل اخرا له دا, دا مطلب شو چې تاسو خپل ولې شو هغه خوګوالي او هغه را غاته او خنده خوشحالی ختمش و نا صراحان جمیلا دا و پکی نئی کنه یا ایوه النبی این احلل نالکا ای پیغمبر پاک دا خطاب دا پیغمبر تاو دا غا حسن معاشرت ذکر کئی او دا غا دا ازواجو بحث کردی رو گدو منگا رواکلی دستاد پا رابی بیان استاها غا یو قسم اته تا او جوړه ونہ چتاوله ماهر ور کوي په وخت د نکاح کې دې وی یو قسم دا ده ابن جوزی وی دینه په تو دا چې په جاری له فسره نکاح کې یې یاره دغه سره د مونږه کار ده خو او وی و ما ملکت یمینوک او هغه وینځي چستا لاستراشی، چستا خلاص تراشی یعنی دینی طریقی سرات داغی مالکو گرزی چه اغا وینزی ممحفا اللہ و علیکا اغا چه احسان کرد پتا باندی نو دا دویم قسم دی چه دا وینزی دی و بنات عمی کا و بنات عمات کا او احلال کلیس دا پارا ترستا او لنا رو رانو ست او بناته خالق او بناته حالاتک او لونه د ماماس تا و لونه د ما سیګا نوستان الله تی هاجر نما دا غذی چې دي تاسو سره هجرت کړو مدینه نو تی تا مهاجرات وای دریم قسم بیبیانه مهاجرات و امراته مؤمنه او داسه هرې او زنانه چې مسلمانې مؤمنې این وحبت نفسها للنبی او غخ پلزان بخی پیغمبر تا دا سلور قسمون شنو دیتا موحوبات وی خوا تا لامنگا سلور قسم جایز کردی ممحورات او محاجرات او اماء وینزی مملوکات او دادی موحوبات دا سلور قسمو کې کار سمروی د دین او بار نیگور خوا نوکه په نفس بخې پیغمبر ته او داغه خوښ شي ان اراده نبی او که اراده لري پیغمبر ايستان كه ها جواخ له غيلر په نکاسره نو داستا صده دا لپاره خالصا تلک من دون المؤمنين دا خالص ته د لپاره حکم دی بغیر د نور مؤمنانو نه بغیر د امهت نه زګه خصوصيات دي پیغمبر ناغي کې داراغه کنهخه چې موهوبه داسي دا چګوراوی کې مہر تاجت نشتا ادهغه زی پاره کې انی کا تزرورت نشتا رد دغه خصوصیت چې د امت لپاره حق نشتا قد علمنا ما فرضنا علم یقنن مونږ پوي ګو پاره سټه مونږ فرض کړی دی په دغه خلقو باندې په زواج هم په حق د خپلو بی بیانو کې او ما ملکات ایمانو یا غوینځي چې ملکان شوي لاسونه دي اګه سودی چې الله فرض کړی وي حضرت قطاعدم وي مجاهدم وي هغه د دې چې الله یو جاوز 40 سلور نو سيوانه قامت خدای حکم ده حضرت نبي عليه السلام دا حکم نو او بل والسداق مهر ورکي وشاهذين اته ګواهان وي دا امت دا پار دا احکام دیخوا دا پیغمبر دا خپل اخپل خصوصیاتو لیکی لا یکونا علی حرج دا ردید پارا چی تابان دی رستو سختی رانشی تکلیف رانشی پا دین کی وکان اللہ غفور الرحیم او یقنان اللہ بخشش کون که دا دا نور و سعت تی رسول اللہ صلی اللہ وسلم تا په حق دا پلا زواج متوحاراتو کې. چې ډېر اختیار ولورکې دا ولي دا دې لپاره چې راغې نبياده د بیا د بیو نشي یو ځل خوشوه موږ بیا یاد ساتي ولي باندې کېږي زکاري بوي چې لا ولې پره اختیار ورکړه دې مونږ ته یې سجت نشته غوري کغه کومو کونو لوړ بروان نکې هغه نه دومره اختیارات ولور کړی هغه دادی چې نبی اسلام تقسیم کړو خپلو بی بیانو کې نه بی بیانوي ان هر وظیف تقسیم کړی وي چې یو یورث به هر یوي سره تیرولا دا دغه په حق کې حکم الله له ولزت وتوي چې کته دا سې کوي چې باز رستم کې خپل نام برنه چېرې کده حضرت عائشہ نمبرو نوبلش په دبلیو نوبل اپریدا هغه هم دې سرتې راکا دا سهاري او چې تاسو واخایو وسو نو دا نمبر لازم ندې دا معنا ده دا دای خيار ولورکې ښا ترجم من تشاو منهن رست کول شي د خپل نمبر نا هغه سو کو چې تو غواړې په دې بی بیان او که داسي چې تا داغه نمبر کټ کړي دي کار څومره وخت وشو اوس دې بیای راده ده نو بیا را ولا و تو وی لیک من تشاو اور انز دې کول شي خپل ځان تاغه سو کو چې ستا دا, دا پوره اختیار ده خواه. نو پس لرې نوې چې یو سالوروله نمبر کټ کړي وکنه جويريا اوساودا سفيا او ميمونه دې نمبر کټ کول ون وي السلام یو وخت نه باز ته بیا رو جوړ کړه باز نه او باز یغه وی چغره په یو حال ام حبيبا حضرت عائشہ او حفصه زینبا ام سلمہ دې پکې نه و نمبر کټ کول وکړي نو اختیار شو ترجی روستوکول چې تاسو وګچتا خو خې د خپل نمبر ناوه ته وی لے کام او راتلی شي تاسو هغه څوک چې تاسو من ابتغی تامن من عزل تا فلا جنع علی کان چې ته بیا طلب کئ د غیبی بیان نه چې تا جدا کړی د خپل ځان نه نو نشته ګناه پتا باندې ارجات مراده دغا مطلب ده چه تا ده چا نمبر رستو کلی او بیاو غوالی چزی بیا خپل نمبر ترا ولمن فلا جناع لیک تا بانده اس گناع اختیارات شو نو اللہ پیدا بیانی زالی کا ایت تفویزو الامشیتی کا ابن جوزی وی چه اللہ ده اختیار تاوست پارل چستاخ و ده نو دیکی سمرل وی حکمت تے ذالکا د اختیار در کولتا ته ادنا ڈیر نزدیدین تقر آیون هن چی اخی با استرگید دی تولو بی بیانو ستا پوجبان دی ولائی چری چر نغم جن کی گی وی رضینا او دی با رضائی بی ما تی تهن کل هن پا آغا سو چتو ورکی دی, دی تا تولو تا دخپل واس مناسبو ایک کجور دی ولو رکلا اون با دی ته زمون کو په حق نشتا الله ولې اختیار ور کړی ده شکر دی چې دا کبل سره وي ادا اختیار ول الله ور کړی ناري بوو به چې زه دا ځلې قرن بيلي اسلام صرف یو عائشہ وا چې دا پیغلا وا نور ټولې کون دیوي ټولې دي دی کوم د الله حکمت چې يهود بوي په دې پیغمبر خودین سرسکار نشتا په خو زمور نشو نلاوته ی بذبختو کداغه دا شواق نو پیغلی به کول کنا کندی سوکې خداغه دا شواق نشتا کنا یو عائشه به پیغله ده خا نو الله وی دی وا په هرڅ باندې رضایځیتول لګور کې کډیر وکې کخور کې بیا ته تغنک والله یعلم ما فی قلوبکم الله پوئییی پاغه سوچی استاسو پزړونو کی دی دې پیغمبر سره کوم محبت او کوم امینه وکړن الله ولی من حلیم او یقین الله پس باندې پوي ګاو ډېر له صبر یې دي لا يهل لك النساء من بعده دا اوس مخ کې ورته نه مور نه ذکر کوله ها نو سه الله خوشالي ښا ازواج متطهرات زکه پیغمبر ته وای چې ګورې دې لري نه کې د ځاننه چرې ودا څنګه کنه ودی په پا پد پاس ابل څوک لا يحل لك النساء وذري رواسته د پاره نورې زنانه من بعده پس دې سلورو قسمونه ولا ان تبدل بين من ازواج ان بداس کې چې بدلې به په دې باندې نورې زنانه چې ورګه دا پک لري کومه بلا نه ولو اعجبك حسنون اگر کو خوشالي تعالی را حسن او الا ما ملکت یمینو که مگر وینزو که خو اجازت تغیی که خوشمار نشتا مگر او وینزو که مالکان شی ستاخلیس تراشی وکان اللہ علا کل شعر رقیبا او اللہ پارس بانده نکاح بانده فقہاوی مفسرین چلو آج بکیو خبر معلومشو بولی زکا علا سوک نکاح کئی جمعکه معلوماتو که کانا نو معلومات دې پیغمبر ته وی چې تا و او ستا خو خښ ویني بیا و سره نکاکه نو که ستا خو او حسن دی پکې معلوم کو ولیکن نوې معلومات شو چې مخکې قتل جایز دی او ظلم څنګه دا عام د قران او سنت نه ثابت تا ځکه حسن خو خاصه نو معلومیږي پکاتو سره معلومیږي نو دا دې نکانه مخکې مخکې خبره شو کنه دا حسن باعث شو دا سبب شو سبب کومخ کی زه مدالم چې ذکر کوي مفسرین چې حضرت ابي ابن كعب وي چې مانه یو سړی تا پوسو کو چې چر د ازواج نبی له سلام وفات شي کنه وفات شي مرخصه ته لګي نو اما کان له ان يتزوج ذي بل نكانه شي کول بیا چلا وتو الایحل لک قال وما يمنعه من ذلك ابي بن كعب وتوي چولې ديکه هم نه نشته نو قال قلت له قول الله تعالى بما توي چ قول نه چ لاحل لک النساء من بعض با صل فرى دى نه فس بل نکانه فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَهُ ذَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ الاَغَذ پارا قسمو نه جائز کړي قسمونه او تخولیز دانه چیګنې داکه مدینو دایا دی نه ممحورات مهاجرات موهوبات چې دې قسمونو کې دنهې نکار سومری نو تعال جائز دی دغه وختمنه د دینه کړي رضا صحیح قول دوبی ابن کاپ نه راغله یا ایو الذین آمنو اطبخ المؤمنانو تا ایمن ولاتدخلوا بیوت النبی کل ج نبی صلی الله حضره زینب سره نکاح شنو ډوډۍ ورکلوه حضرت انس به لې چې خلق راول راول ولیما خلک بر راته تو اخیر کې او ډله نسته واغې نه لو نهبی ل سلام بهطور را <coughs> دا ادب ت ایمانوالو او مداخلېږې دی کمرو او کورونو د پیغمبر ته مګر چې جاازه وکړي چې تا اوته د توام غیرره نې نه اناو په په داسې وختې مځ چې لا پهښ اتاسو لال بیا یا ناس یې انتظار کوي په داسه حال کې چنه یې انتظار کوي داغه په خوالي ته ولکن زاد عیتم لیکن کله چې وبلل شیفت خلونه لال شه نو کله چې خوراک وکې فنتشرو نو فورا خورېږي بیا ها ولهمستان سین له حدیثه ال تکي رغبت مپیدا کوي خبره تا چنوره نور خبره کوي د دنیا او نبی الله سلام زی راضیه او تکلیفي ان ذالکم کان یوز النبی ا به شکدا کار زرر رس پی پیغمبر صافی استحیی منکم اغستا سنا حیا کوي ملمت سوګدا نشی ویل چې ځا او خبره پوځا سوالتهونه او کله چې تاسو سغوارې د بی ضرورت پیښ شي او دیسره تاسو حاجیته ضرورت کیږي او غوارې ته بیا به دا څنګه زه اړه کړو که سوالو سغوارې د زینماتان سامان فسالوهم من ورای حجابه نو غوارې خو آخواد پردینا آخواد دروازینا دا ل لقلوبکم ااترو ل قولو ب کوم دا ډیر پا کولی ستا د زلونو وقللو بههننا او ددي د زلونو او معکانه لکو منته ضو رسول الله نهدي جا ستاسوله چې ضره وور کې د الله پ غمبر ته س کسمزه ولا انتن کې او نه دا چې پهنیقا سره واخلیبی بیاې د د من بعدې پس د د د مووتنا هم دا منافقان یو بن سره خبر کولی چې نبی له سلام کمزورې شوی دی اقدی وفات شنو دا هو یوا ندا دو ندی نه وبي بی بیان دي کنه دی وسکې دی وسخري نو یو به یې چهره زما خو اراده ده چې دا په پاکستان له رښتا کومه زبل الله دا ایخله بن کلا جناب نبی علیہ السلام نکا پموت سرنما تا دغه څنګه پجون کې د دې بیان نه نه پس د مرگ نوم دی, جنت دی. نوی نوی نوی نوی دی. نو جنت کې بوم دی د نورو خلق پته نه لګي هغه انته کې بزان د بیان نه نه وکاري د پیغمبر دا چی د نو د بدل تومینو ال تبو می انور خلق الله اختیار ور کی ال ته کې هغه د دنیا غوخه دی کنه نور داغه اختیار ده هر جنتی ته نو دا دغه رتراغه پدې کې ازواج او من بعدي ابداس نستله د قران ښا چې نیکه ندی مات شو وینو د بلنیکا باور سره سوسی شت نیکا غي سرکېګي د بلنیکا ان ذالکم کان عند الله عزیمه به شکدا کار ده الله ډیر لوی جوړم دی ته پیغمبر بیبیانه سوق اخلی پنیکا باندې ازويم جوړم ده ان تبدو شی ان اے خلق سخکار اے کی. او کتا سو سحکار خبره کوي په حق د ازواجو کې او تخفوه یا پټ پر زړکی ساته نو بیشک الله پارس باندې پويګي اگر ته پټ پنانیشته کنا نو د هغه په حق کې د ازواجو متوحاراتو بدعتانو دلیل نیولیو جوګوردا ولین کانه کید نور وسره ژوند دې دې کانه ته دلیلوی دا غو حياته وای قیاس تا جات نشتا چنسی نوی مقابله کی قیاس نشی کیوی شرطونه دې نه دی اورې دېلی دا خو سري هیناسته چوالان تنکحو بصرا دې کې به ادي تساجت ته چاله تو نه پکې ګوري کله چې حکم راغی د دې په حق کې چې څو غواړنه نو بارودريږي ته بیا نو سمطالبه کوي څو لوخه لرګي نو بارودريږي نو زاوی په لارانو وي چې موږ به هم بارودريګو ځامنه وي رويرو نو دې ټولو خپلوانوي چې دا هډیر ګرانه شوخه مږ بخپله ماسګانو کرنوشتلې مونږ بخپله په پوګانو کرنوشتلې مونږ <خصف> په لورو کرنوشتلې نه حکم راغی چې نه لا جنع علینا نشته ګناہ په دې باندې ملامتیا په دې باندې فیاباین کته دې پلان رازی وراتلېش ولا ابناء ان او کذ زامن رازی ولا اخوانه ان او کذ دې رونا رازی ولا ابناء اخواننا نا غرو يرونا درونو او نا ولا ابناء خواتنا او نو خريونا ولا نسائنا انا مسلمانان زنانا غريته پابندي نشته ولا ما ملكت ايمانهم او نا غوينزي شي مالكان شي وي لاسون ددي دا اجازه ته چددي اجازه شته اوسې وانه واتقينا الله ويريږه ذلانه ابي بيان ان الله كان على كل شيء شهيدا بيشكه الله پارس باندې حاضر او پوه دي ان الله وملائكته يصلون على النبي بيشكه الله ملائك ذلانه عفارين وي پدي پیغمبر باندې برکاتونار علیږي په دې پیغمبر باندې الله او ملائکه له دعاګانې غواړي او یال الله توله که مې ابي ورکه یال الله توله په دشمن دا غلاب ورکه او یال الله ته د دین داکار رسان کې دا ټول دعاګانې کوي کنه یا ایو الزینا منو ایمان والو صلی علیه وسلم تسلیما په تاسو حق نشتا تاسو ولې دعا نه غواړي تاسو با ثواب کی ذان نشامل لوئیں نو دعا غوارے د دا دا پا دعا او سلام که په دا بانده سلام درود پیموائیں سلام پیموائیں نو دا سی شته چې پاگئی کی نئی اللہم مصولے اللہم مبارک دا شکا نا دا درود چی پا مانزکی راگئی خوا نا پلتی نه خلاس خلاص نو طبعاً دا لازم نې چې د مانزه نه بار چې د روس او نه داسې وي او د ظلم کې پیغمبر سره راغور د مانزه کې چرایې دغه یادې کنه بار پتا باندې ضروري لازم خونده دی دیو شیخ الاسلام تیمي رحمۃ اللہ علیہ وي چې کوم مقریر ودریږي او خطبه کې دعایات وي او خلق شور جوړ کې چې الله اومه صلی علی محمد او دیوته موئی چې په زور وای ویدا به دتې سقچه دا آیات د دې پار نازل شوهو د تقریر د دوران د پار نازل شوه چې خلکو دی پوره خاص کو دا خدا غا مانځکې چې وینه بس عمل راغې په دې آیات باندې چې صلی الله علیه وسلم تسلیما ولی ذاغه صلات او سلام دې چې د لا طرف نارغلې دې د چې دا نوې نور په نابتو د خپل طرف نه السلام علیکم یا یوهنبیو دا سلام نیکه پیغمبر باندې وی او بیا وعلى عباد الصالحین تم را کامل او بل زیک نشی راته بهشګه کسان چې zarar رسي الله تعوذ الله پیغمبر تام ولعنت کړي الله په دې باندې په دنیا او آخرت کیم او تیار کردی دی دو پانا عذاب رسواکون که یعظون اللہ و رسوله حقیقی معنی شو ځکه الله سره سر خود ایزا حقیقت معنی ندخو خلاف ورزی نافرمانی دا بوایو ندخو مجاز چو او رسوله سر چوایو حقیقتا ضرر ورکل نو اگا حقیقت چو نو فصرینوی دامن زمون پڼیدا نه د چایس چې موږ په ما د حقیقت او مجاز کې نو بس موږ به تنه ها مانا واغلو د્વાળો پکې راشيخه هغه څوک چې نه فرمانی کوي د الله او د الله رسول و دې کې غزرر رسر الکنخ والذین کسان یومن یوزن المؤمنین والمؤمنات جزاء الرسی مؤمنان ونارین او تا صحابه کرام تا امومنان و زنان و صحابیات و او ازواج و متوحارات و غیر مقتصب و او اجازان و سکڑی ندی گناه نیشتا و او خلق لګیا ده و او پسی بد ردی اسپک سپوری فقط احتملو بوتانو اسمم مبینم ندی خلقو اخپل غارد رنکڑا و ایغست پا اخپل زیمواره بانده دروغ او گناه چې کوم خلک په امت کې صحابه او پسلګيانې ازواج متطهرات وبس لګيانې الله وی بوھتان او اسم مبینا بعض کوي کفر ترز لکه د حضرت عائشه په حق کې کنا یا ایها النبی او پیغمبر پاک ټول ازواج ک دا و سد بار دلو حکم دل تراره انې کوم زنانه چې به او کم پردا او ستر کوي نو غزل تراله دمو کې جسم را سور نور کې یادلته اده کور دن نه فا او یا خپل بي بيانتهم وبناته کې خپل لونو تهم و نساء المؤمنين او عامه تمام زنان او د مؤمنانو ته يذنينه عليهن من جلابيبهن چرواچی خپل ځانونه باندي هغه لوي لوي پړو ني چيلونه ذالک اذنه يرفنا دا علامه ډیرنې زيده چې دی په جندلشي په دې خپل علامه سره چې لوی پړو نه اغوستي وي اي اور اپنا سمانه دی په جندلشي په دې ستا رو پړدي سره قرطبيوي بالسطر ولا لا يوزين زيد تبذرن شي رسوله والمنافقان خب اخپل منافقت کو دغه په توبته نو چې دا سوق دي اجی دی لا ذا علم خاص کلا نو باس بیا ور څوک چې بولي دې نه وېدا خو مؤمنانو زنانہ دي بیا بیا تاسو لاس نشي چولې نی اورف نه پلا یو زين نو اورف نه غمان نه دا چې باز وکړید عربو کې بازه الیمان چغوی د مخ پټول نشتا د مقصد تر نشتا ولوی قرآن وی لچایو اور اپنا ذیو پی جن دی شنو مطلب یا نمخ به اخکاری پی جن دی وشی مفلا یوزین اللہ ہمخ کی د یودنین ذکر وک چ مخ پټ ک لوی ل پلو نه پزان را وا او پدی وتا سو پی جن دی شه چ دی پ پرددی پ ستر دی انور یام دغسی ګرځی مزل د ک مخ دخ کار ک الٹا خبره کړی پهکان الله غ فور راحي به شله بهخون ک میبان لا لم تیل منافونه ک چ من ن دا منافقاان ددي مدی او هغه کسان چېدارې په زونو کې مرض د ساقی دتن مافقی نو غوا شو سعملې چقی د خو بماري مزیونتیدي پهشانې والمرجیفوونه في مدی نهیم. او هغه خلکو چې اټکلې خبرې کوي په دې مدینه کې اټکلې خبرې سمعانه مفصلین وی یرجفونہ بأخبار السوء عنصرعیا رسول الله صلی الله وسلم چې ک نبی له سلام چرته فوج لګی jihad لا نو دا منافقان دغې په حق کې مدینه کې لګیایي وی راګیر کړي دی ښا او دمرې قتل کړه ذمره اسی درو غوي وچ پهچا اغه خلکو پړونو کې شک ورځي بيخبار سوء او غلطي خبري کوي صحابه په حق کې صحابه کمزرا ګرځوي ايغه جب شپې ته تن لالن ټول ملک به فاتحاتو عظیم مناققان ودا خبري کولې خا اٹکل خبري داسې نور لنور ینن کبیم نزبتا و ارواحشم پا دیبان دی چسنگ دی مشرکانو سر جنگو نو دی سر کوا سم لا وجاورونک فی ها دیبتا سر گاوان تیرنکی پا مدنک الا قلیلا مگر سلگ بیا با دی داس نئی ملعونین دیب عرضی که پلانت شوی اینا ماسو قفوکم دیچ مندیشی و خضونی و لبشی و قتلو تقیلا او قتلولي بشي پناکاره قتل سره چغیده یا تو اوریدم حبيبي کوم ذحکاره کې ده ښا نذکاري سره ذقتل حکمرانه کنه شرط ور سره ښا سنت الله في الذين خلا من قبل دا د وسنه نه الله وي دا طریقه ده الله دا پخوانه هغه قوم نو کې امهتنو کې چتير شوي د مخ ولم تجد لسنة الله تفضيلا نبوذا الله طريق لاربد لذ يسالك الناس عن الساعة چه خبر سخت بیانېږي نو خلق pkg ته په سونه شروع کې چې لا خبره ګډه وډه شي کنه ته پوس کې ستانه خلق د قیامت په حق کې چې لره دې کنهزيد قل وایه ان ما علم عند الله علم د الله سره دې اَمَا يَتَرَى كَلَّا لَسَاعَةٌ تَكُونُ قَرِيبًا او تَسْطَطَرَا چې شېدا قیامت نږدې وي تاسو هلم د قیامت نشته دې رسولستانه تاسو کوي ان الله على على الكافرين وعد لهم سعيرا به شکل الله لعنت کړي په با کافرانو باندې او تیار کړي د دې لپاره جهنم خالدی نفی همیشه بای پاگی که ابدا همیشه لای جدون ولی یون ولا نصیره نبا موی زند پار سوک مددگار سوک دوستانه مددگار یو ما تقلبو جوهم پی الناری داغر وزده دا چه علول رالول باشی مخونه دا دی پاور که چه اللاویلو نلوزی قنه هم ناغا زاق داده فا یو دادا پا بلدادا یقولو ناو دیبا و یالی تنا افسوس دیمونگ لرا اطوان اللہ و اطوان الرسول چه مونگ ولید اللہ تعبیداری نکولا امونگ ولید پیغمبر تعبیداری نکولا تا مونگ چه ننسوزو ندار دیپا گناہ کی وقالو اوبو ای ربنا ای ربزمونگا انا اطوان آساد تناو کبرا انام بیشکا چې مونږ تابیداری کړی وا دا غفل و سردارانو او د غفل و مشرانو کبرا انا صبح کی دا دین پرنگ کیو سادات حلماء و پیرانو و میاگانو او مونگ پوددی تابیداری کړی چې دا دا پیغمبر اولاد دی آل رسول دی د دی با دیر قدر کون اصبح کی کبراو دا دنیا مشرانو متکبرین فاغلون السبیلا نمونگی خود صحیح لاره نگمراکلیو ربنا تیم زعفین من العذاب ایراب آور کدیتا دوچن عذاب فاقبلهم گمراہو مونگی گمراکلیو ولانهم او لانتو که پدی بانده لانت دیر لوئی پلتا جواب دی کرشیو آراف کی او لانتو که پدی بانده کې له کل ذعف لکل تاسلم ذ چند ذ او غیله ذ چندے ولکه لا تشعورون لیکن دیو بل خبر نه اكنه زکہ الله به یو یو کری نو یو به بل حال نه خبريږي او ای کټول جمع کړي یا پتاوت لګي ذ له چ دا غی عذاب ګور زمون نډیر سخت دي بیا ودی ته سہولت ملاو شه یو جهنم کې خوشولت نشته کنا یا ایواللزین آمنوا ایمان وعلو لا تکونو کاللزین آزو موسیٰ مکیگے پشانداغی بنی اسرائیلو چی ضرر یه رسو موسیٰ علیہ السلام تا قسمہ قسم یا غلط سوالونا چارن اللہ جارتا یا موسیٰ جار لنا الہن کمالاهم آلہا ایانور پاک باندی اعتراضونا خبر راہ الله او مما قالو نفاکو سات الله غلرا داوی خبرونه چې څه بويم هغه څنګه لريطلو <تصفح> نو تاسو دی پیغمبر به دویونکه غوري بنی اسرائیل ځان نم جوړا وای زکه صورت کې شاندار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو وکانه عند الله وجیهام ابو موسی علی السلام د الله سرادر او معزز او یا ایو الزینا من اتقوا الله ایمان ولو یری که دلان قولا سدیدا او خبرې کوي خبرې درسته چې دروغ پکې نه یی غیبت پکې نه یی چغلی پکې نه او یا وینا کوي خلق تاد توحید یصلح لكم اعمالكم الله مستاس عملونه درسته قبول بکی او بخنم او كتاث تاث گناه و نستاسو ومن يتعي الله و رسولهو او سوك جي د تابداري كي دالله تابداري كي دا فقد فاض فاض نعظيمة نو کامياب شو پا کامياب الوئي سرم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال بشك من غلوان دي کاخ بالامانة کمو چې سوره احزاب بیان شو توحید او رسالت نذامانته چلایم موږ اسمانونو تپېشک چې دا واخله او زموکو او غرونو ته فابعینا ان يحملن کو د دې برداشت نه واشپقنه منها وېریدل دا دی امانت دا ادا کولنا وحملال انسان او انسان دا امانت واقسته نو زی مواری قبولکنه نو این نو کانا ظلوما جهولا امانت کتی ندیر لوی خیانتو شو ظلوما جهولا شو زن سر ای ظلم و او دا اللہ پا دین کی نه کار نکار نو عام دا کوي چه د دا اللہ دا دین دے دا چه مونگ تے بیانی قرآن او سنتو اسمانو نو یاری دا از مکیو یاری دے غرونم چه اللہ قائل قابل نیو او لایق نیو نوگیتی نبج شو او چې انسان تاوالا شو نو دے با گرا گیر شو نو ظلوم او جہول شو ابا دې باندې ظاهر کې اشکارو چې ګور نه غور نه دریاونه اسمانونه زموږ کې هغه قبول نکو انکار یې وکړو نو هغه خوشو او چې هغه مانتل لقبول کو نو هغه ظلم او جهل شو دا ولټګون ته خبره ده د یو دنه حضرت شیخ ویلیو سیاسيون ته خلک په لاره غلې او نیم نیم مولانو مو چی نیم نیم مولاني نغې په اعتراض کاو یو دی یا څومره مطلب دی چله یما مانت پېش ک او د کائنات وتا نغې انکار چې بیا مې انسان ترواندیک نو هغه قبول کو ما خبرې و منل او جهول شو اون خوې پدې نه پوي ګناه ته ایدا تمانا ته چا کړی را پېدا دมูลان کینو ایسېมูลان کین تمانا نه دوي ما نامدار کړی دار کړی دار و حل معنی کړی دا چې د حمل معنا دلته کې خیانت ته چله ای مونګل وان دي کا مانت اسمانونو او غرونو ته چې تاسو زما حکم منه کار کیسه حکم مني اسمان تزان له حکمو با ملائک وې سورې اسبوګ مې ادا وې او زمو کې تم چې تبداس راګ باندې کې څه وکړ سکه او غرونو تم غریټول وا خپل امانت ادا که خیانت نیزان بچ که او یاری دو او بے صورت حمیم سجده ایت پیش که چه غیت اللہ او چه ایتیاتوان او کران قالتا تینا توائیین اگی کم انکار کرده اگی خوی مونگا تابداریو که واشفقنا منا وحمل ها الانسان او انسان چراغن او خیانتون نوژن از ولوم او جهول جورشک نه ښه د خپل خیانت په ژوند دي او بیا توه چې ګوره امانت پورا کولو د پارا قران حمل نه دی ویلي انت عدل امانات ویلي امانت چې سو کدا کوي او خیانت پکې نه کوي دغه د پارا قران لفظ د عطا ویلي چې انت عدل اماناته او حمل چې کوم زراغله ندي نمرت سی په لغړ درنول ځان ترنول ولدا په خیانت کی کنه حمله الانسان ليعذب الله المنافقين والمنافقات عاقبت داشو چې الله باذاب ور کوي منافقانو سړول راو منافقانو خذلهم نشي خلاصي دې کنه هم شریکانو سړولهم مشرکانو خذلهم دا غزالمان او جاهلان دي کوي چې الله په امانت کې خیانت وکړو فَيْتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ او اللہ کوي کئی او ممنانو باندی کنار نئیو کزنا نئی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ او یقناً اللہ بخشیش کونک دے محربان لیدے پورد قرآن کریم دریج سے اخلاص شوئے سلورم ای سبا سورت سبا شروع کی دغه کیف الحمد سره شروع پس د سورته احزاب نه انزول کې په پس د سورته لقمان نه دی مناسبه دا ذکر د شفاعت قهر یوشو سورې احزاب کې الف لام میم سجده کې نو سورې صبا کې ناقش وباه ته دی یا غیر مشرکینو طرف نراتلو ادویم احضاب کې شان ددی پی غمبر ذکر شو حسول سبا کې شان دا انبیاء سابقینو ذکر کی دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دری مدعو چلتا کی آخر کیوئی لیو عزبا نصور سباکی بداغی مثالونا ذکر کی دو دنیا و دا آخرتو صلو رمضاو چی دا امانت ذکر اوکو چی نا عردنا الامانتا و دی صورت کې بداغی امانت تشریع و چې چی کم صفات دا اولوحیتو کم تعلیمات پا قل قل سر رازی و دا اللہ امانت تی پینځم دعاو چې ز قیامت حق ذکر وکي اصل کن نسان انسان د صورت کې ووي چې مشرکانو خو اعلانو رازی؟ با با او چې قیامت باندې راضي تا باندې وکړه راغی جواب وای او شپګم دعاو چې ترغیب مخکې ذکر وشي اتباع رسول الله صلی الله وسلم تا مصور سبا کې و چې ترونه پیش شوور شو هل نهدللوکو مالاررو جوین نووي دا سړی هم لدل دی او هم دا او چې ساده ته او کوباره سبا کې بدارې حال په قیمت کې ذکر کوي چړ به حساب کتاب تا او یو بل سره به جګړي او تم داو سلنا دا چې نارسلنا کا شاه د اوباشررن تومنگ لئے بیان انکے ناگا بیان سورت سبا کہ اوڑ 74 چنمائی دکوم بواحدت این اگر یہ وقت بردی دھگس رد شفاعت قحری کلے او سبا کې وداغی سلور بنیادی عقیدی رد کی چې لکان دی نی صدار دی او نشفا دی او نو سر برخش دیدا او سلور زیل بارت کی دیکی حلت ترغیب ذکر کرو چستاو دو پارا دا اللہ پا دی پیغمبر کې عصوتن حسنتن یو دیر خیستا پی روی دا او اگا پی روی او نمونبا دی صورت کې بیان کی داو دا صورت دا نقی دا علم غیب دا انبیاء و کوي. او دغه عجز عجزه د انبیا او ذکر کئ صورت کې اول باب د لس او آیاتونو کې هغه کې اثبات توحید کې پدلاله سره تخويف او زجر په ذکر مونکرینو له او بشارت مختصر او دلیل نقلی به ذکر کئ اغو امباب شلمات پوره دي هغه کې دا غي شبہ ته جواب دي د انبيو په حق کشي او چوګور داوود عليه السلام کم کم کارو کړی سليمان عليه السلام دا حدیث سره اختيار وکنه خالی ندي بلغه جواب پینزه دیرشم پوري دا باب بیا پینزه دیرشم نذر امباب دي هغه کې باغه سلوور طریقې د مشرکین و و چلاغی او ردکۍ بنیادی چې دغه شرک په دې باندې آباد او بیا و په لفظ د قل سرا بیا سلوورم باب داغېن ترخره پوري هوی کی زواجر دا او تخاويف دی په استهباب د دنیا باندې اوس اجر دې پینکار د قران باندې اخیر کبا یو په انځو تعلیماتی صورت ممتاز دے په جواب د شیبحات او پرد د وی سلو ورو طریقو چې د مشرکین د شرک بنیادو او ممتاز د په تخویف دنیاوی د سبا و علو دنیا کې څنګه علاق شو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذه له ما فى السماوات و ما الارض تمام تعریفنا و صفتنا ده کمال خاص اللہ رضی عوضات چاقل رضی عوضات چپاس مانو کی دیو وغا چپاس ولو الحمد فى الاخرہ او دی اللہ لراستایندہ پاخرت کے ام اوغا اللہ حکمت خبردار دیو دا به ذکر کړه فحمات سره نو دلیلونه پېښ کړي یعالم ما ایلجو په الارضی الله پويږي پاواسو جنونو وزي په دې زمکه کې کمળો ته خلق نن نباسي خخيه كنور صحشرات په دې زمکه کې نن وزي يدانې غرزي خلق او ما يخرج منا واجرا وزي دې کبوتي او فصلونه او باغونه دیوم کڼور چې د دې زمکه نه کوم قیمتي شي زونه راوځي کنه تیل دی کوله دا ګیسونه دی دلته مخکې خبرو زده نه چې دې زمکه کې دومره خزاني او ما انزل من السماء او را چی نازلېږي د اسمان نه کوم لایق دی که رحمتون دی که واحده او ما يعرج فيها او که واپس تیږي اسمان ته چې د خلکو عملونه دی یا روحو ندی ده بازو خیجی برا یا ملائک دی چه وخت وقت وحوو الرحیم الغفور اگا اللہ دیر رحم والده و بخشش کونکے زجر پینکار ده قیامت وائیو کسان چه کافران دی چه توحید نمانی ناگی وی لا تاتین الساح قیامت بنرازی ولی داگی پاکی خیر نشتا کنخواه قل وای بلا ولینا خام خبر از وربی قسم می دی فق پر رباندی لتا تنکم چی خام خبر از لا ی زبانو نپړټی کړه دا الله نامس قالو ذره فانداز ته یوي زری نپاسمانونو کې نو پزمکا او نو وړو کې د دې زری نه او نو دوی الافی کتاب مبین مگر دارسو دا الله په علم کې ذکر او د قیامت ذراتلو حکمت ذکر کوي قیامت په ذکر راځي چې ټول کار وتا پروت خلکو کړی دي س نی ګاو بد او په سنه د لګې دي الله خدا سینو کی چې بدله ور کېلا کسان لره چې مؤمنان دي عملونه کړی صالحوم ځانو نه کړول دي لوګي او تنزی په تیری شي وي دي ندی له وسور کینا ولای کلم مغفرت و رزق کریم د دې مؤمنان د پاره بخنه د ګناوونو ده او رزق د عزت من چې جنت ته او هغه کسان چې کوشش کوي پرد آیاتونو زمونږ کې څوک پکې پدې مصیبت اخته دی ښا ته قرآن کې لګیا دي نو توحید رد کوي آیاتونو تحریف کوي معاجزینا او د خیال له چې مونږ به مقابله وکوم امون به خپل حریف کمزورې کو الله و ولا ای کلم عذاب دید پر عذاب دې میرج زن الیم ډیر درسواې او ډیر دردناک په ير الزی نو طول علم الذی ترغیب قران ته او پوئږي هغه کسان یرا رؤیت علمیت نمرات دي پوئږي هغه کسان چې هغه علم ورکل شوی دي هغه د اهلی کتابونو چې کوم مؤمنانو پسې پوئږي الذي انزل اليك جاء القران تش نازل كريشتاتا درف ثانا هو الحق دا حق دی ها دا نورس خلق لګیا دی او چې کوم کتاب نازل شوی دی نو هو الحق دا دی یارا ده پارا د مفعول دی هو کار نکي ویا دی اله سورت العزیز الحمیذ دا سه حق دی چ هدایت کې مخلوق ته دلاري دا غزات چې زوره ور دی واستایل شي وين حقق توحید چې تاسو به هدایت حاصل شي زجر او شبهات انکار د رسالت وایي او کسان چې کافران دي چې توحید نه مانی نه قیامت مانی نه ویو بل توي هل ندل لكم وی دې اونوي خبر نه خبر کما تکا خلق چوه یو بلتا ناغیبا یو بلتا دعوی خواه خبرون کو علی رجل اند یو سرینا یونبیوکم چه غطا استداز نوی اوناشنا خبری کئی تا دینم خبری ازا مزدقتم کل ممزدقن وی کلی جتاسو زرہ زرہ شه پہاری زرے سرہ بیا با نظری کی بیا نو جو زلی تجزہ پی نو پہاری زرے سرہ انکم لفی خلق جدید نو تاسو په پیدایش نوې کشه غورو بیا و ژوند کیږي ټوکې به کولې چا وته وی وی خو یې کنه خو یې چې بیا ژوند شي خبر نه ای دنیا کې مونږ سولې ذ جنتونو نو کنه وای تا ټوکې ما خری به کولې علی الله کذبان دا سره دې ذو خبرو نه خالی نه زه یہ خو جوړ کړی دی پله با نه دروغاں عقل اشتہ فیک رشتہ خدا کار اتنا واست دی دروغ جوړ کړی ان به جننہ آیا د پورې لوان توپ دی لواني خو د خبرو سره به تینې خو لګیایې کنا مزګه به داخ خبر کینو ښا حضرت پیغمبره دعوت یمن حصر کو په دوا خبرو کې چې کیذب او جنون افتراء او جنون پس د دینه بار نه دی وینوخه بل لا یؤمنون بالآخرۃ ننه نه دا بل کېوا کسان چې یقین نه کوي په قیامت په عذابین غی په عذاب کې مبتلا دي ولې دا ګناہوںه عذاب دی کنه سبب دی او په گمراهی لري کې زجر ذکر کې اپلم یرو دي دور انه پويګه الله وی دی نو ګوري الا ما بينه يدي مما خلفهم هاغه اسمان نو تا چې دی مخ ته دی او د دینه دی چې زما کړه من السماي والارض اسمان برده زما کړه ته دی, دی پکه مارا ګیر کړی دی دی زمانه خلاصې دي شي ان شئ نخسب بهم الارضا کومږه وغواړو غرق به کو دی لار په او نسخ تعلیم کی صفح من السمائی یا بوغردو پدی باندی و ٹکڑ دا سمان اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيْتَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٌ پدی دلیل کی چلہ بیان کو ڈیرلوی عبرت تے اُدھارا گا بندد پارا چله تروجو کئی فطرت اے صحیوی او خوف اے دلیل نئی پدل کن اقصر تدینا پیدا غستیشی دا اول حصہ اول با اوپدی دا اوپدی پسیز و آجر و تخویفات تا دو ایم باب اوپدی کی دا اوپدی کی دا اوپدی شبہات و حق کے سلیمان علیہ السلام پا حق چې چیدی خدا سی دا سکارو نکڑی دی چیگو گر خالی ندی دا قدرت او دا غیبان تاقت ناوگورا اول اللہ دا اوپدی غی... شان بیانی دا پران اصول لی او بیار پسید آگی عجت ذکر کئی او یقینا نمبر کلیو داود علی اسلام لا دخپل طرف نا فضل نبوت او علم یا جبال اوی بی ماهو وطویر امونگویلو چی اے غرونو سناوائے دسران داود علی اسلام چی زبور وی او لولیه نتحسوم ور سره مرگرتیا کوئی دالا پا دی حمد و سنا کی او اے مارغانو وطویر دیکھم اواز دی ندادا خودی دا توابعوی کنخوا مخیاج بالو منع داو او دا توابعو ندی توابعو که بیادوان احتمالاتی کنن نسب و رفعا دل تم منصوب را اگلے ذبہ اولائین وقالنا لو الحديدن بل شان يغورا من غنار مکل یواد ذر اوس بنا د پلاسو کیلہ قدمم باتے زغری بیت جوڑو لکن انیمل ص بیاتن تجولوا اگڑی ر کولاو زغری وقدر فسردم او چلم د تخول لکنن اندازه لګوا دی په دی کارړو کې چې ډیرې کولاوي نه چې غشي پ نوځي او نه ډیرې تنګی وي چې بند او کې نې پې دی نه اندازه ازهعملو سوال ریض خبره سفاشوه د عمل کوي عمل صالح چې قبلیږي انې بما تهعملو نه بسیر زستا په عملوونه بندېلی دونکېیم د داشان شان دا او السلام ذکر شو. چلاو یا غرس رسول آتا نه الَنَّا ته ول مونږار سکړی وداغه پلاس کې اختیار نو هغه با دا صناعت او حرفت کاو ځان له فیرزق پیدا کاو پخ پلو مو بیا به سبیت المال لا ولي سليمان الريح او مونږ تابع کړو سليمان عليه السلام دره غدو و شهر و مروح و شهر چه داغی چکر دا سحر دیوی میاشتی پا منزل او چکر دا مازیگر دیوی میاشتی منزل چې داغ پل زینبا رات لو دیو میاشتی پا منزل نو یمن ترالو نوال تاکی لکه ساتې سارشو او بیا وی چالت کيوای ماره تو ډیر ناشنا بیا پاغي باندي اولی کلو چې ما ولیکن وجدنا مبنیین دامون ندی جوړ کړي ګوره که څه دا سلیمان عليه السلام جو مونږ چیرالو نه د ځق جوړ پروتو ابیاوې دا غزا نه وڅت شنو کابل ترالو نو زه سحر چا کوم چاو یو غنټه وخت وکنا امازیګرم یو غنټه وخت اپ دې یو غنټه کې باغی هغه تخت سلیمان عليه اسلام د میاشتې منزل کاو واسلنا له عین القطره امونګه بایولی واده د پاره د زمکینه اچینه د تام بی جرسو به جوړول دا هغه ضرورتو نو تنبهم ولا د زمکه نشینه و هغه نه به مونږ و منالچینه باذل د مخه تابیز نه ربه ف حکم د خپل ابسران چ او چرتا اغا پیره چی اغا با سرکشی اکڑا پا دی که دمونگ دا حکم نا سلیمان علیہ السلام حکم به نا غی که خم بلاغانو که نا سلیمان علیہ السلام تبرانیخ شو نزقه من عذاب السعیر نوربک مونگ دی لعذاب صدو ان کے ملائکو لبم حکمو که چویوا نا با کورا راخلا سکلا نا اللہ والا تابی کڑیو سلیمان علیہ السلام سے اختیار خونو پا دی که یا عملون لهو کارونا که ده ده پارا مایشاوغا چه ده خوخه من محاریبا مضبوط عمارتونا بلدنگونا محاریب و تماثیل او دغس تصویران کاغده ونو منوی هم در بکی ماهی او کار د 100 حیوانات او التمثیل چې هغه وخت کی حرمت نودو تصویرو دا به ولې جوړول هغه کی ځان له حکمتونو سليمان علیہ السلام سوکې تملایکم ولې غیر د الله په عبادت کې ولاړو نو چې د خلکو په ولې دند دی بشوق پیدا شو چې ردي دغه پرښتې الله ته ولاړو مونږ هم په خپل مانزه کې داسې خشوع خزو کوو سو کوید د دې لپاره او تماسیلا وجفانن کل جوابین او کاسی وی د خوراک لپاره پښند حوزونو جزر زرتن او په ناشتو په یو وخت باندې دومره کاسی ولې جوړ وقدور الراسیاتو او هغه دی ګنا کټوه لیکن دی ګنا او ته وی چې هغه محکمو د زینا بنخوا زيدو تکارونا تول لذي جناتو کوله اعمال وا له داوود شکران ویلو مونږه چامل کوي په دنیا کې اے خاندان د دا داوود علیه السلام دتابدارې نعمتو ندیر دي او د دې حقداري چ شکريہ ادا کئ او داوود علیه السلام ویچ الله زبسنګه شکریا داکم زکا چې دا شکر ادا کو ما نو دام تا توفیق راکنه دا بل نعمت شو زه زما غ شکر استا په نعمت کی حساب شنه زه کو نشم وی الله یچ الان شکرتنی بس وس چې اقرار دیو کو په خپل کمزورين وس د زما شکر ادا کوم ادي وی دی سره طاقتو هغه اقرار کوي چې کیف یا ربي زه وسنګ استا شکر ادا چدا زه وایم چې الحمدلله نو دا ستاسو احسان نکماباند کني ډیر خلک د غېدی وای کناخه هغې په خپل خموهر لگے دلې ده نو یالله وکې الان شکرتنی بس چې خپل عاجز دي پیش کړم دا زما شکر ده وا من عبادیا الشکور او ډیر لږ دي زمو بندیانو کې زمو ثابت دا حل نو خام اذي وی مونږ ډیر یو خپل پیریان لګږي ویاللالکڑی دیو مونگ بتا تسووو ایداز مونکار نده کنی مونگ چې چه مونگ دیروو خباوو ویاللکڑی دیو وقلیل من عبادی الشکور چلی زمان بندیانو کتاب دار لگی سونا دیر کمی اکانی شکی کی ولم ما قبینا علی الموتا کلیچ مونگ فیصله وکلا پدباندی دمارگو اوصام تنو آغستو اوصام تنو او سليمان عليه السلام سوال کړو چې الله زم ما په دې موت کيم په لوحدانيت خکاره کې غږ دادې چې په دې پیريانو دارچا اعتماد دي چې دې په غيبوم پويږي او دې کارونم کول شي او چې سوته او ایت او اسماعيل کوډمان نن ګراولا نراودي بيده او اسماعيل د قندوس نه خرګزر اورا نراودي بيده هر څوک له پدی باندې وی الله زما د امرک داسکه چې دین د خلق د عاقذو چې ته چې دی خو خلق د احکار شي وی الله زکه داغه مو داسکه ښا سره دین چې د بیت المقدس عمارت نیمګړېو تعمیر نو پروشوي پلاو تووي چې نور وښ نشتنه جون نشتنه مې رب لسري و سپاتشي کاغډیر سوال کوي چې الله مالا د خدمت, خدمت دا پارو مر غیر راکی چستا <تصفح> دین خدمتو کومه وی سلیمان علیہ السلام کاؤکا نا نوری که ولا ولن یو اخیر اللہ نفسا نزاجا جلوها ما دل لهم علی نو خبر کردی پیریانو لا پمرک دا سلیمان علیہ السلام باندی ایچا الا دابتو الارضی تاکلو من ساعتا اس اس نام ان قطعا دا لیکن دا سکارو شخا دیکن اگا د و اگا وینن دی د بطو الارد دام دا بطو الارد کناخا دی مک ویننو تاوی دا سکارو که تاکولو من ساعتا وی خوڑا امساد سلیمان علیہ السلام اگی ارزی ترسی کناخا دا اگی دا پارو بل شینو نو دا اگی دا امسابو پا دنیا کنو اگی تون خوڑا او اگی خوڑا فلما خر قد چ پریوت سليمان عليه السلام تبينت الجن اليوم اناذاه تپریان دا پردلری شوہ اقلایتن لری شوہ سکارشو پریان خلقتا الله كانوا يعلمون الغيبہ په چری دی په غیب وو پوی دی مالبسو فی العذاب المهین ندی په یو کال پدی سختو کې او پدی کارونو کې مبتلاو هر دی خوخوا. ونه پویږي کنا وګوره سلیمان عليه السلام هغه دي ولارد دي ادي ته پته نشته چې دا مرده یک ژوندې دي او روح ته تن تللې دي ابي او توا واپس را نري وی روح واپس راځي نو او دا ټوله خبره الله تعالى عقل بګی کار نکئی ته سلیمان عليه السلام یو کال کالب دغه ځای ولارد نو ډوره چا نه وي چې نه بګی پېښمنې هم نکئی څوک ولرډه موډه موډم نروړي دا ځکه څلێک ټکافت تناست نمبر خلق څوک زیه څوک بس دا الله ته پته دغه حال نه معلوم مونږ تخا او کال دې دغه سه وو بل زشي دغه دومره روبو چېغه ته چا شو یا دغه په حق کې چا خبري کوله شوې بس دې دی وی دغه سی چې په منځه ودري کې نبي اوله علی او علی تبعه کال نیت ټوللې مالا بي العذاب المهم نو د حال د بیاو ذکر ششان چله وی غی سر سے اختیارات نشته فلزان نه دي دی خبر دیم معنا دا تبيینت الجن نو پریانو تخپل ځان معلوم شذان پورې وخاندل لو الاو كانوا يعلمون الغیبه کدی په غیبه پویدې ندی بوخنو تیر کله په دي عذاب صح کی دمر زمانہ ماغیوم ځان پروخاندل ښا چې دا مونږه خلکو تاسو لوبا جوړ کړی و مونږه څه او خلک پیګه سي اتیمات کوي ښا لقد کن علی سبعين فی مسکنهم آیه مقابله کې حال د دنیا پرستو یقینا نشته دې د سبا خاروالو د پارا د دیپد یمل کې ډیر لوی عبرتون آیه عبرت دا چډیرلوې نعمت په الله کړو په دې سباوالو باندې چدې یمنه تر شام پور یم یاش منزل اټول یو باغو غیر آباد زې پکې زموګه پکې نو او بس چې دی یو کلینه بوته نوبل باته مخه اوست نظر راته هغه آبادی براتلا نپاسانه بره سي دي لږه تند یرا پاکی نو امنو اس قسم ده سشیپاکی زهریلہ نو که نه که ده بار زینب چتو سوک ده قلل و جبل و نراغی او دا اغا پا بدن کې با کسما قسم منگرنی اسپگی روگی مگی نا اغا با طولی منیشوی زکا اللہ آغا زیل دوم را خوشبوئی ورکڑی وکه نا جنتانیم دو باغو نو ضرور نیو پلا وبل ایمین و شمال خط ربتا و طرف ربتا کلوم رزق ربکم ویلی و اللہ دیتا چخورے رزق در ابستاسو وشکرو لہ خدا غطابی داری کوئے پاگبان دے عقیدہ ساتھے بلدتن توییبتن دا ملک دیر صفا دے او دیر خوشبویا دے اډیر پاک دے دا هر قسمنا و غفور اور رب تاسبان دے مہربان و نو نور سو واړیتاسو ودالیا بندگی کوی فاعرضو سوار لسو وکاله چې دې کې ودی تاسو پیغمبران الله تعالی غلي کنا اټول وب دروځن کړه فاعرضو مخې واړو د الله د حکم نه فارسلنا علیم پس راو لې کوم پذي سیل العارمین سیل د بندو و بدلنام بی جنتیم بدل کلمون دی لراغ باغونا په جنتیم نور و دو باغونا سرازواتیو کلین خمتوین چی خواندان دا خون تارخو و اصلین او ونیو پاکی دا غز چی خواندو میوانی کئی خوا وشیم من صدر قلیل اصلی که ون دا جاری بیری دا باغ دی الله دی طبغونه ووي دا د استحزا د پاخه د د عمل کو دغ کتابونه للیې مفسرین م په سرین دومره د می نه ډکه چې کا به یو واغ او په سربانندې سر کار او پهچ کېښ ده او روان به لارلب نو ې دو نو می نه ډکش را شوکلی بچانه څنګه څوک په تیرازوکي دمر داغې مې وی وی دمر بار ذکر کړي دا هغه خلکو چې ابلقیس په ذکری ووي نغې دی لډېم جوړ کړو یو ډېم یې ولې جوړ وبې باندې کړې ابس پاندازه باندې وراتلې نودي باغونه پاغي باندړي هشتګارو وللار بول عزت چته زمو کې يو زنده‌سر ته وي نه پاګه دېم کې او پاګه بند کې سورې وک نو بس غره اخلاص شنه ا باغونه وړو کلی بس چې الله کوم خه غابت نه بچيو مخ کې ويسقوا سانتنا شامته تليو سوتين به دي ني ترغليو او سو خزرجه التابد شو انوري اتول ور كن ذلك جزائنا الله اذا موندي تا سزاور كلا بما كفرون هذه ده كفر پوجبان وهل نجازي الا الكفور الله يموندا سي سزا نور کو بل چا تمگر کافرانو ناشکر حلقتا وجعلنا بينام وبين القرءة التي باركنا فيها دته مر بادمن کو چمنګ پیدا کړیو پمین دتی سباوالو کې ا پمین دغه کلو د شام کې چلایو پاره کې برکت اچولې دیمین من کې سو قران ظاهرا تن خارونو او کلیو خکارخ کارا چې یوم یونه بووتن د بل ابادې په نظر راتو غیر عباد زی پکی نوخ کارا وقت در نافی از سیر مونگان دازه کلیو پا دیکی منزل چی بنده بستلی که سیرو پی آموی چی گرزه پا دیکی سیل کوی لیالیا کدش پیوی وایی آمنو کدر آمینین فا آمن بای خوا وقت سر درانای انتظامات کلیو پکی نه سرادی نه چی داسی بجلیخو نوی اشپار یو شانتیو فقالو ربنا باعد بین اصفارنا نعوی اغی خلقو چکم پک متکبرین او سرکش خلقو ناغیوی چی رزمونگاو دا دی غریبانو خو اس فرق نشتا دی مونگاو چی روان شو دیم روان شو شام تاورسی مونگاو باین لوگ آتنده نرازی پا دیم نرازی یا اللہ زمونږ د لارې داې کې چې دی کې ځګلی پیدا شي چې ګاډې په ک روانې شپارځ او په نه لږي چې پته لږې چې مونږ لی شو او دی نهشيلیکه نه دومره د پرتو ټول یو بل تخیاي تفاخورون ته کا سرون یو بل سره سییالی کو نو چې اره به زمونږ به بیننا سپار نه زمونږ د لری لري لري نو و زل په ظام زل کوو په خپلو ځبانندې فجا نامم ادديسه نوڅې شو اوم ګر د خلکو زبارهته شي خبرې هغه تاریخ ماریخی لیک شوي او خلهقی و که نه او ځق نام کلله او ت نسم کللو په دنیایا کې پوه په کولو یقینا یقین پهې واقعیا کې ډیر عبرتونونهله آ ډیرره برتونې دپار د هر غ باندا سبار شکور چټیر سبرنا کې او ډیر شکر ګزارې چېو داام بیاو حالو هغې کې داسې پتونونه اول د دنیا پرستتو حال تخح دنیا ویزیکر شو په حالاقت ته س والله سرهلهقد ولقد صدق قیم ابی سو او ب شکه چ رشتیا کو پدی شیطان ګمان خپل اغه همخ کی ویلو کنه سورانه سګه ذکرشیو چې لات تخزن من عبادک نصیبان یالا ستابن دیانو کې وزن لغات بره حکومت ګمرا کوم به اولا تجدو اکثر مشاکرین ست شاکرین وړیر نی زم شاکرین وړی دی دغه خبرو د غیب نه نه ګمان وکړو زنه هو ګمان کولو رشتیا شي کنه فَتْبَعُوهُنُ طولَ ورَسِيشُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الَّذِي ادَّعَوْا أَنَّهُمْ مُنَّانُ تَنَبَّأُوا وَمَا كَانَ لَهُ عَلِيمٌ مِن سُلْطَانٍ او نو دِي إِبْلِيسُ پړيبانِ ززورُ إِلَّا لِنَعْلَمَ فَالَّذِي ذِكْرُهُ امْتِحَانُ يُحْيِي خَلْقَتَهَا يَسُوكِ مَان رَاوړې پېکامت باندې جُدَايِکو ممن دا غ چانه هو من حفی شکتم چاګه د قیامت نه بشک کیم دا د امتحان بانده بانده دا الله مطلب خلق او تخی اور رستہ پارس باندې نکاح باندیم دا دریم بابا دې کې سلور عاقدی رد کړي د مشرکینو هر زمانه کې دا د مشرکینو د شرک بنیا دی هغه سلور عاقدی ورت کړي اب یار تعلیمات د دو توحیدو پلفز دو قل سرا قل دعو اللذین اضامتم من دون اللہ او آیا چه مشرکانو نصب ریگے نو زیر آمدت کہنو اگر کسان چتاسو پی گمان کوئے بغیر داللانا الله نه دی کس تاسو دا عاقی دی چی دی مالکان کنا نو اللہ و اینا مالک خزیمہ کڅاو دا قیدی چدي ور سره شریک دي ځهدار دي مله ایماس سره سو شریک نشته کڅاو دا قیدی چدي تدا الله جت راضي مله وینا الله الصمد زمایچا تا جت ناراضه کتاوس دا وای چې نه اس ندي خودي چې خبرو کینو الله قبلې کنه نا. مله وینا فماذ چازور نشته د ندی مالکاں پان اندازہ د یوې زری نه آسمانونو کې نه پزموکا کی ومالهم فی ما من شرک انشته دی لرا په دې زموکا آسمان کې سفرخان ومالهو منهم من زهیرو انشته الا لرا د دیناسو کې امدادی الله جتن راځینو تاسو عقیده راچی الله موږ په جندل نه ځان پشان دی ګاڼه چتا سو ور وختلیه حضر لکینا نپاسه او تا سوئی چه اللہ با مسترکی کن سر امداد کی نامخ کنو تیرشیو بن اسرائیل کی ولم یکلو ولیم من الظلی و لا تنفعو شفاعت عندهوم ایس پیدا نور کی شفاعتو دا اللہ سرام اللہ لی من ازین اللہ قسم شفاعت اشتا کنا چیغیت شفاعتی ازنی ہوئی مګر دا چې اده پاره چې الله حکم وکي کی اجازه تو کې وته نو مشرکین نو لوی اتمات په ملایکو باندې د چې شفاعت شفاعت نو مغاستو نو دا, دا غي مطلب وو چې بای مونږ سره د ملایکو اختیار مونږ سره ملایکو دي دا الله د کور خلق دي زمونږ کار سم دي او کچا سره غمنوي به مونږ سره غمنشت د اخرته نلایوی ملایک یاده ترالچه د اړېحال حال ګوره چې کله الله برا اسمانونو کې حکم وکي او د ماکاو شي ناملک ټول بیوش شي نو بیا چې کله جبرئیل راځي حکم راوړي ناغیت نه تاسو نکي چې څه چلو شو حکم ده څه هغه په وشي کنه ها نو دا حال ده حاله اته سوې چې دی ودمون د پاره الله سره خبره کوي کومه غارنګ غيو حتى اذا فزعن قلوبهم دار شفعاء حال دارخا اذا تاسو کوم شفاعه غنه چکله هيبت لريشي داغي د دا زړونو نه هغه بيوش لريشي قالوا نو ايدي ماذا قال ربكم څه حکم کړه د رب تاسو جبريل نن تا کوي بنده قالوا الحق په جواب کې چې حق ای ویل دي یو حکم دی واحدا یا سو کلاکی یا چاله خیر برکت ورکي صح حقيقنا قال الحق او قیامت نشته په آرام شي کنه وهو العلي الكبير الله ډير چته اوسره سو خبره کول شي او ډير لوی ذاته قل من يرزوكم من السماوات والارض تعليمات هذه وایه وتاع تزیده parallel کې لښې دنیا ته تعلیم ورکاو او آیا وتعسوک دي چې تاسو له روزي ذر کې د اسمانونو نه ناود زمو کې نه چې دا ولا پیدا کړی دی غغنکېنو مشرک دومره یریږي د دې سوال جواب نشي کولې ښا ولی وې سنځ خلائمي خطاشي او غوثرا نه خپشي تباہی بوشي ګورې ساتو دوم رئی گئی دوم رئی گئی دوم رئی گئی دوم خو یو معشوم تاوائی نو اون با تاوائی چی اللہ اسمانو از کې پیدا کری کنوالی تلیوانیسو قل اللہ تو تاوائی چی دال اللہ در کئی خو تعلیم که اول دیر نرمیدہ او دیر دا کار نا چې په چی پا زد کرانشی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ظُلَلٍ مُبِينٍ او توایا چې موږ ور یاوښانېوخه موږ او یا تاسو د્વાળો کې یو ډېر لاسیده چې لعلى هدن هغه په حق باندې ابدل رجل ذاتي چې في ظلال مبين هغه په کوم راي کې پوس هغه لا تعلم له خو مونګه او تاسو کې خامو خاصوک په حق دي سوک په باطل دی کنه ولې که تاسو وته وې چې مونګه په حق یو تاسو مشرکان یې او بیا جګړه کوي کنه ها تعلیم کې بد اخيال ساتي ها بلګور وقل لا تسالون عما اجرمنا چې دعاوات ولور کړي په دا خبرې وسره کاوه اوایا وته چې ګور تاسو نه تاسو نشی کې دی زمونږ د ګناهونو مګونه انګاریو الله جل راته معفيو کیو ډیر ګناګاریو از مون نه بس زمون نه تاسو کیږي تاسو نه ښا ولا نسالوا عما تعملون انا زمون نه سوال کیږي داغه عملونو چ تاسو یې کوئ تاسو ډیر ښا مالی په دې طریقه باندې چې دی لوکټی رانیز دیشي از زلون نه شکل لري شي ښا ځکه د خل خلق د تصویر دی دې دی وتا ت مشرکان او دې وتا ته ځانمیانوي نو خبرو کا چې داغه زلون داه شکل لري شي هغه خپل عمل ته ګنا او وایي خیر دی او دا غي غونات عمل وایي خیر دی بل تعلیم قل یجماعو بیننا ربنا اوایو وتا چې راځه مکه مونږ لار عرب زمونږه ثم یفتح بیننا بالحق بیا هغه فیصله کی زمونږ بیا د کی فرشتیا سره هو الفتاح العلیم اغل لا فیصله کو ان کی رزق پارسبان پیوی گی چتا فیصله وګورې قیامت کی کیږي ها دا پټه خبره نه ده چې تاسو یو ډوبه د اډوبا باجی نه دا به یوځل قیامت کیسه راکېږي څنګه ورتهادو کا کړه ها چې ته ویلی چې نسړی ته انسان مثال خود غبارې ده چې دس شنو بیا په کیسې چې مورشی نو بیا سدي ننا دا دو قدر کئی تعلقا قیامت بخام خامنه خنوط چی قیامت شنستاو دا خدایان و تاسو لصدر کی قلو توایا عرونی اللذین اخیماتا و کسان الحق تم بیه شرکا چتاسو مرگری کلی دی دا اللہ سر شرکان چده شرکا دی کل چرداسن دا, دا الله سره شرکان نشتا بل هو الله العزيز الحكيم بلکی اخو الله دے زوراور ذات دے حکمت والا عمر صلی اللہ ک الکا پتل للناس مغنی لے گلی تو مگر د ټولی دنیا د پاره للناس کا پتن د ټولی دنیا د پاره نور پیغمبران یو یو قوم تا او ټټل تا, تا بشیرون و نذیرہ خوشخبری ورکون ک او يرون ک لیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پویږي او ويقولون وایپنکار کې کله وای دا واده د قیامت او کتا سرشتنیه قلکم میاذ یومین وایوته چې تاسو د پاره دا, دا دی لا تستاهرون نو ورستو کېږي دا غې نه یو ساته ولا تستقدمون انا ودا غې نه مخکې کېږي اغنه ته د موت ته چې څل یې ته قیامت شکه د هرچا موت دغه قیامت ده او په موت کې خوشک نشته دي مجرد د قیامت شکه نه زجر په انکار د قران وقال الذین کفرو لن نؤمن بهذال قران وایو که سان انکار کې د توحید نه چمږه خو چری یقین نکو په دې قران ولالذي بين يديه ونظر الكتاب نو چه د نمخ کیو ولو ترا اوकाश کتاولید <تصفيق> هر مخاطب توئی ازی ظالمونا کلک ذا ظالمان موقوفون ان ربهم وبدر لشی غفلوا بصرا خب تنظیم باندې موقوفون <تصفيق> اور اللہ بو توہی چې مکانکم انتم وشوراککم ادریږي پزای چې ونه خوځي يرجو بازو مل بازین القل وا پس کی با خپل من کې باز باز تا جوابونه خپل من کې دې جګړو گورکنا یقول الذين استدعوا او بویا کسان چې غي دنیا کې ډېر کمزوري ګرځې لشي و او چې واه تا سړی نه وې ها اوس ته د یو سمه ندانې چې ګني او بداګان خپل لري نشو تلخ پیراخ کې نه عقل پکې نو دبلته ابيو فقير کالکير اوس ته د عفو د دې سراي او بس چې چا وسو یندي بور او وای دی هغه کسانو ته چغې په لوی کولې و لاولان تم لکنا مؤمنین چېرته سنوي کنه موږ په پاک ساک مسلمانان تاسو نو پریخودنو تاسو مونې کړی حال دی کنه قال الذين استكبروا بویا کسان چغې په لوی کولا لليذي نستضعف عكسان تا چیغي کمزوري کړی شیو اناحو سوادتنا کمعن الهدى ولې مونږ د تمرات رسه چولوا مونږ مني کړی وې د قرانن بادير جا کوم پس داغي چراغ له او تاسو ته بیان شی تاسو ته مجرمان وې تاسو به چیرې را باندې پد لګي او او کله با وی چیرہ <تصفح> ایسوک نشتا جدی مولانا تاسو کی مجرمانو او قال الذین صدغوا بیا دوی او کسن چې کمزوري کړی شی او تاوی دار کړی شی وللذین استکبروا معتبرتان بل مکر ولیا غ تاسو چې بکله د شپې پروګرامونه کول کله دروازه او میهمان خصوصی به امره وسته چې میهمان خصوصی راغله بل مکر الليل والنهار او تاسو موږ ته امر کاو باقاعده ان نكفر بالايم چې موږ الله نه انکار وکو چې الله چاله سورګي او لاس پرواساتي بهال قربان اګه خو سوال نه قبلي دی لزه دی په سوال قبلي ها د دې پاره کې بیا تاریخ نه ځاني دا وره تاسو یې کنه او ون جعل له له ان ذاتا نو الله نه انکار یې کفر نه مونږ چې مونږ اوږارجو الله سره شریکان ساسو د بیانونو مطلب داو چله ګوره الله تنشر سه دي وسیله به معنی ښا او وسیله سه دي ذواتی فاضله ذواتی فاضله و معنی ګوره تاسو نو مونږ ته او دلیلونه به وړاندې کول او کیسه به امره تا کولی نغیغلی شو کنه ولې دا کارونه وکړی دي کنه ښه هغه ګمراه کړی په کیسو اف خووبن وباند و سرر ندامتا لما راو العذاب او دې بخپل ملامتیا پټي او نبېشي پټوله کله چې ویني آزاد او وب وب چې مونږه غذرانه درنه توقونه الاغلال چې مراته خپلن توقه چولې دا بو تو اچوي وسټونو کافرانو کې نو ار چاته معلومي ارڅوک به پیجن هل یجزا نه الا ما کانو یعملون دې لسزان شي ورکولې مګر د دې د عملونو چې سی کړیو دا, دا, دا غي او نه دې کې له په یو کلی کې يرون کې تسلی تمو پریشان کیږي دا هر پیغمبر تداسي مصیبتونو او تکلیفونو راغلي مگروبه وي هغه مواتبر دا غي کلی مترفو ها مشران سرداران انا بمارسل تم بي کافرون مونږ وستا خبرینه مانو کا که تاسو چې دا کفر دی نویی با مونگ دی کافران شو خو مونگ اس تاسو خبران نشو مانده خوا دا وی دا دیر چه پا زد کراشی خوا ویی تاسو موحیدین خواه جنتیان خواه عرصه ای امونگ کافران خواه خو مونگ ماپ باز باگی تنگ شکن خواه وقالو وی نحنو اکثر اموالا و اولادا مونگ پسه بدبخته یو زمون دا الله ډیر لوي رحم دیر دی زمون مالونه ډیر دی زمون اولاد ډیر دی او دار چا نه خوله توبته و ما نه نو به معذبين امون له عذاب نشي را کوله الله خو خو کنه دا هر دنیا پرستا دا دوکا د دوکا کې پروت دی چې مال او اولاد چې دی دا زماره لپاره دلیل دی دا الله دې راځه دې الله راځه خا هداې په دې کې دوکا کیږي جواب گو را خل اوائن و تین ربی اف سطرز قلیمانی شاوی اقدرون چه رب زماغا زادت تیم چال فرا خریز اقور کیچه اغواری کار سمرا لوی گمراحی خوا نن مال چا سر دیر دیم بام بڑانو سر تو سو دی کافران دی اما منانو سرس دی سار لئی ما خام لنی نو بیا گرانا و چاله پان انداز ورکي ولیکن ناخسر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پذې نه کويږي نو دا بخته ور دي الکه وې قارون ډېر لوي بخته تا خدا غاړو تاسو نه کو دا بختور ور نه دي بخته ور ده دي وما معلکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا ای خلق تاسو جبکم مالونو او پکم اوเหล่า زامنو باندے فخر کوینو دا دا فخر ندی ندی مالو نستاس او ندی اولاد نستاس او پاغه طریقا چرانے زدی کی تاسو اللہ وی زما سرا په مرتبہ کی تو د عمل تفوس کړي کمزې دې گټلې دې پوسو او پډاکو توبت هوا ډیر دې په دا په لکونو باندي خدا سه پیدا کړی چې بانک سره د رابطه ده چلک سوق پیسې کیش کې نماته رابطه د غوکا نو کاغه لسلکوي کشلکوي نو دا د پول کې وتا کینی ها ته په دیما البان دی په هر کې چله زمانہ راځي او په دې اولاد باندې چې لوی شوی دینو کليمه د وطن د خولې جماعت یې نه دی لیدلې پتومه اچي دي او ټوپه کي دي او تي دا به ته جنت تبوزي دا پاغه طريقه خو ندي تو قربكم عندنا نازل فا چلوي تاسو پتمه اچي دي و مونږه الله سره نزديكاي ها الا من امنا وعامل صالحا مگر هغه څوک چې را راوړي او عمل کوي صالح دا غد لاس نه څوک بازار ني د جبي او د لاس او مال بالکل حلال و مال وی یو روپیا او پیسہ پکې د حرامونی د رشوتني د سود نې ښه اولای کلام جزاء الزویفی نو دغه خلق لره بدل د چنده بما عملو په سوداګری چعملي کړو اتپشفات پسروانی و هم فل غروفات امنون او دی با د جنت باغ بالا خانو کې په امن ناستین داغه بخت دی ښا ایمان و عمل او عمل تاسو کا هغه کسان چې کوشش کوي پر رد د آیاتو نزمون کې څوک پدیغه زبخت دی ښا څوک هغه دی چې یک نزون الذهب او الفزتا نه مقتدیان دی نو سه ایمان ذکر کوي چې هغه مولانا ته وګوره په زبخت دی د قران نشرک ثابت دی ته حدیث نشرک ثابت دی او چې توحید یا تنذی نو دا غی جوابونه کوي ویننا دا د بوتانو په حق کراولې ویخه یا saw na fi ayatina muajizina زکه مقابله کوي سخت مقابل کوي ويره اختلاف دي زمونږ او د دې او مونږ متوېزان تیارو کنا اولایک فی العذاب محذروون دیوا په عذاب د جاننم کې حاضر کړئ هغه دې تمغورا چې دنیا کې مال دولت ډېر دې مال وسار ډېر دې غواره خان ولی چې غي کله جمعهټ کې आवाज وکي کنه ناغي کې سرسر لوټونه ني نا نور لوټونه شنو شنو د اصلو هغه کې سوک نور کوي دا چې یو आवाज وکي کنه چې د جمعهټ قالین خراب شوی دې ا قالین خو طببه کې چېتهسه چل کړي ځان لبان نهګور یخ چې دا ظالمان ددي خلکوونه دا پیسې په طریقه طرریخبان دی ووي که نه او یو تا به شرب زما کولاورې زهپ ور کې او چله چې او غواړي تپلو بندیانو نه او چاله پان دا زهور کوي دی کې دغ حکومت دی ک دا چې دا پختهور دی او دا بدبخت بخته دی نه و فخت من شین په یخلیفو او اوغا چې تاسو خرش کوو دا الله په نوبانې هر شي چی نه دا به به وزن نه فه و خللیف الله به د بدل در کوي خلیفه به در کوي که نه په هو ی خللیف هو او خیر او راضتیله به ترزه پررکون کې د نه تجریبه و کاه تا بعضې کارونه سم د تجریبيته چاله د الله په نومسلو پوررکه کتا له زردر نکړي وو خير راضي ٿين استاد لريري کان استال اس و يوم يحشرهم جميعا यात کا غورو چل لرا جما کي ټول نبي ابو وي ملائكو تا ا هؤلاء يكم كانوا يعبدون داغه خلق دې چدي په دنیا کې ساسه عبادت کو ایسوګ د تاسو نه نخلاص یې ګور الله وا دینم تاسو کوي غدا خپل توحید ارزې کې تاسو کوي کنه افسر توحید خپل ارزېات محبت تک انا نو ملائکو توئی چدا مشرکان دي ادي وی چې مونږ د ملائکو عبادت کړي داري شاوې قالو بو یغي سبحانک یا الله ته پاک ذاتي ولینا من ذونهم یا الله مونږ موحدین یو اموحد ام چرې چرې چاته د شرک خبره نه ولینا سمعنا مونږه ته مددگارې مونږ دین پیجنو بلکانو یا عبدونل جننا با دی عبادت کو ذ شیطانانو ا ابلیس وتویلی چته غرمکه ولا مخله ورغله هو زانه وتاسپینګری چې ز جبرئیل یما ز خضر علی السلام یما نو بس ډیره خبره دنیا کې خورکړه کتابونو کې عمراله کتابونو ته چوخهږي او خبره نو پوه شک نه ښ چپلانی دې کې یو سړی وی چې ما خضر علی السلام لري دلیل ډیر خيستا سپینګری او پګټ اګوتکه اډو کینو دا ولي دا چا ویلی چې داو يا بدون الجن او شيطان دي بل هغه یو یا الله شيطان عبادت کوي دي څنګه عبادت کوي دي ملائک څوک ویني چې عبادت کوي نه چې تعويذ لکي نو يا جبريل يا میکائیل نازریل نو منخ دي دا نه شي يا اسرافیل وځاډیر دا زبردستاویز دا د خندای عبادت نشو دعا مخده عبادت ته چې आवाज دی وتاو کنه دا خو د مغس غمغس شي اکثر هم بهم مؤمنون اکثر خلک چې په شیطانا نو یقین کوو چې په پریشنونو کوله چې په رخص زنه مولو ډیر کارون کول دنیا کې صاحب دا ډیر په غضب اختری نن ته موحدین مو فَلْيَوْمَ لَأَمْلَكُ بَعْضَكُمْ لِبَازَ النَّفْعِ وَلَا ذَرَّامَ فَسَنُرْزِى اسُوک اس نشتره ښا چې تاسو یو کې مالکان و نشي بعضې زبازو نه ده فایدې او نه نقصان او بوې مونږه غږی زالمان تا چې اوسه کې عذاب دور هغه چې تاسو په دې باندې دروغ وی وي آیاتنا بییناتن دا نه چې غنځې د زاوات نه دی, دی ورکړې دې ته حق نه بیان شوی خو ته بیان شوی وګوره کله چې بیانول شي په دې باندې یا تونه د توحید زمونږان وایي دي ما زایل رجلن تا ویو سره پیدا شوی دي خلک گمراه کوي ښا ډېر خلک وی کی امانه کې گمراه کړو الا رجلن دا سره دی یریدو ان يسدکم دته مطلب دین نه دی وایي ښا دی غواړي چې تاسو مونږه کې اما کنه یا بو دا هر دین نه چې عبادت به کوم شران استادو او دا دې چې سوي وقالوای ما هاذا الکوم افتران دا ټول دروغ دي از ازان نه جوړ کړي وي کتابونو کې خو یموند توحید نوم نه دی اوریدل دي په دې مدرسه کې خپل استادانو سره دا باسونه کول غریب وت وی کتاب کې توحید نوم راغلی دي نشته کنه دې ځان نه جوړ کړي دي وکال الذین کفروا للحق لما جاءهم اوایې کسان چې کافراندي هغه حق قرآن اللہ صحر تا کلي چرایې انها ذللا سحر مبین نه دي دا مګر جادو د ښکارا او ما اعطيناهم من كتب يدرسونها الا یما خنذ ور کړي دي قرآن نه مخکې څه کتابونه جدید اگر درسونه کوي درسونه ولې دې کتاب حق څه درس هر ځای چې قران کتاب ذکر کوي نو دا وسروي چې کتاب دنیا تادیه پار راغلی چې دا غي درس شي عمر سننا الیم قبلک من نذیر موږ نذیر غل دې تا مخکستاناسو کېرون کې وکذب من قبلهم او دروغجن کړي دی هغه خلق چې مخک دې نو او پیغمبران وما بلغوا معاشر ما اتيناهم او دا موجوده خلق نذیر سی دیلی لسمی سی دا غنی نعمتونو تا چې مونږ غیله ورکړو نه په مال کې چاغي سره هر تکمل حاصل نه په اولاد کې چې لاله الله یما کميو یو, یو تند زامن ورکړو ان په صحت کې او په بدن کې چې راغي کوم غټ غټ بدنونه مضبوط دی خود آغی لسمی سیتا نرسی نالاوی غی سرمی سچا لکو فکذبو رسولی اغی در رو جنکل زما پیغمبران فکیفکان نو نسرنگش زما عذاب اغی لرام نالاوی دی خود آتادو سدینا چی دی ستا تک زیب کری خود قل انما ایدکم بواحدت ان او آیا چی خلقو زخو تاستاد تا یوی دعوت ترکو مه د یوي خبرن په یو خبروم نه پويږي اقداري ان تقومو للله مسنا و فرادا چودريګه خاص د الله د رضا لپاره کدو ودوي او کوي وازي کمرګري سره یو کوي هدي مصلحت لپاره ودريګه نو اشاره کې دي چې توحید و بیانې دا بانه بنه کوي چې دما مرګري نشته دی نه مسنا و فرادا کليګي او کډيري هي ادي تاو دريګي ادي دعوت ورکي سمت تفكروا ما ویسعکم من جنہ بیا سوچو کې د پیغمبر په حق کې نشته تاسو په صاحب پوره سلی وانته وب ان هو ال لنذیر ندی دا پیغمبر موږ هر ی run کې ستو د پاره مخ کې د عذاب سخت نا دا یو خبرو کنه ولې کلمه کې سدي لا اله الا الله محمد الرسول الله نو په لا الهه کې سوچوکه او هکه او سړی وي چې زه ما نو زه به څه سوچوم که ما سره مرګري وي نو میټینګ بارا غوښته وو نو مشوره واکړې وو الله ویو تم کولې شی او کګنیو که د فکر لر څو کولې شی پولیسانه د عقل چانیولې دي چې ته زه به یوازې سوچوم نا اللہ تعالی نما پکی مسناو پر دا سوچ هر سوک کولی شی دیر یوازی یوازی نو چی سوچی اوکنو توحید ترال کنکا اسوک پا گنا کرا لیو قل ما سالتکم من عجر اخیری کی بیا پینزو تعلیمات تی دا دعوت دا پارا دعوت ترکاوٹ سشی دا چانا سخو اختل تا دا او ایو اگا چې ما غختی سعجر فهو لکم اگاستاسو دا پارا دی یو معنی نمی دا غختی که غختی مینو را شوالا ها یو صلیوی که نا چیره معنی تاسو غختی دی که غختی مینو را شدر کم دل دا اللہ فضل دا جیب یو دا معنی شو دو چې دا چکماستاسو نا غختی چی زکاعت را که عشر را که نکورتا اولما فلانا تویلی چه خوز من اغنیائهم وردی فی فقرائیهم لما الدا رو نیواخلہ ادی اجزان لیورکا دستاکار دی ماهو کورتا ندیوڑی فهو لکم اگو پتاسو باندی لگی خوا دا حق پرس مشر دا طریقه دا چکاغه دا خلق و نصراتول کی نا غیل پی لار سمی کی اغیل پی بجلیر آولی اغیل پی داکارو کی ند هغه کور تا وره خودی له پیکارونو نه نو صحیح مشر دې ته ويخه ند اجر زمام اگر په الله باندې او دا الله پارس باندې حاضر ناظر دي دیم قل اوت ان ربي يقزو بالحق چې به شکه زانه خبر نه کوما رب زم حق نازلی دنیا ته چې باتل ختم شي علام الغيوب هغه درس نه خبر دي ها یودمانه ذین او ای چرپ زما غزاد تی یقذفو بالحق کی سوقی خوخی کنا نو حق ولا पजल کی او غرزي بختور دی ته وایخه ها ها کته وای خوخ دی یا ندی خوخه نا کوم ټپات انیش ته ها مولا نو مون ندی راکړي علام الغیوب پدی غیوب چاہتا کیا و الله پویخه چا ته ہدایت کی او چا ته نپي قل جاء الحق وای اچ حق راغې په خپل شان کې و ما یبدئ الباتل و ما یعيد بیا و دنیا کې ننوی باطل پیدا شي نن بغازور واپس شي یا دا معنی ده دوی بهتره ابدا یبدئ و یعيد ستوي حرکت توي چرا سوکناستی قرآن تاوی و داس داس کی دادتا چاویلی ندی خدا از انسان عادت داس ده نو ما یبدئو الباطل و ما یعیدو اللہ اگه داس شو سات نووتو داس داس ام نشی که ده چه حرکت قدریو کی داس داس کی که دا نخواب و ما یبدئو الباطل و ما یعیدو نو پا مخکت لیشی باطل نو پا رسترات لیشی حرکت نش کوله کنای د دا چې زور ختم شو هغه چرتي ختم شو امه شران لارو، خورو خواړ حق چراشین دا کار کئ قل ان ذلل تو فینما ذل علی نفسی او یا تا چې تاسو یې دګوم راځی کنه نو بل فرض کو زګوم رحم ما نو تاسو تکلیف شته فینما ذل علی نفسی ذی کوم راي بوج با پما باندي و ای نحت دی او کمای دیت حاصل کری ما حق حاصل کړي کری نزلوینکو ما فبما یوحی ایلی ربی دا پا سواب داغی چې چوہی قیمات رب زمان تا دا, دا قرآن برکت دی خوا حق بلزیشتہ دی نا نو کې کے دی انو سمیعن قریب بیشکال لاوری دن او ڈیر نز دی دی ار چاسر خدا نز دی کت متشابحاتو ندی ولو ترا او کاشک تاولی دے ندی خلق و حال پا قیامت کی از فضیعو چوبا شي رولشی و برزت الجحیمو چی جاننم خکارشی کنا او تغیو زوان زفیرا او غلم پیوکی دی بطول بیوش اپراتی از, از فضیعو فلافو تانب اخلاسی و اخذو من مکان قریب او بنی ولشی دنست زینہ اخه دنیا او چلرېو لاس وطن را رسیدو اوس خنځدي شو کنه وقالو ادي باغ او کی وې امننا به چې مونږه ایمان راوړو په قیامت باندې یل مونږه ایمان راوړو نو الله ایمان خو خلق او دنیا نه راوړو مستا دومره وغد لاس دې چې دنیا ترسي واننا تناوشو چرته بيدديد پار حاصل ایمان مم مکانیم بایده زمرا لری اخو دنیا کې ایمان خلق را وړ وزنله او اوس خوندیا ختمه ده تاسو څنګه وای چی ما ایمان را وړ وقت کفرو بی من قبلو او دی په دنیا کې چې کفر وکي او دی په قیامت باندې ویقذفون بالغیب او یشتلب کل غيبانا درانذد الاصغر ګیو بس وی وی چې قیامت کم ده او سوکراغلی د قیامت نا ادا وادي اسکیږي مونږ سره اچ خاورې شو او شو دا خبرې به کولې نې یقذفون بالغیر ويشتل به کول په غیب باندې میں مکان بعید او د عقل رزهنا وحیل بینهم وبین ما یشتهونه دیر لوي پرد وبرشی د دې او د دې د ارمانون په میانس کې دیوم ویک کنه چې الله مونږ له جنتو ناراکې اول خو بایويشت دنه کوي نولاجدن نه خیرم منام قلبا التوابین ز زیات خوشاله امور څخه ډیره نو الله دې رلوی فضل را ده تا چې سغوختو او چې سره وشو کما فی اول من قبلو له څنګه چې دغه کار کړی شوی دی ډیر او ډلو او قومونو سره پوخا د اشتحون خا... دنیا کی ارمانی؟ ابو جهل چه با در تراتنو فکم خیال راگلیو بی علب ازو چی ختم کو بخان الال کو شرابوس کو دارمانی که نو اگر ارمانی پورا شو وحیل بین اوم نو داغاو دا دارمان میاند که دیر الوی پردر ارلا چه اگر جهنم پوری نو دیر و خلکو دارمانو نئی وچې قذا او عملي خرابي مله وی دانش حاصل لیدې ښا ادا کار د ډیرو قومونو سره شوي دی ان هم فی شک مریب یقینا چې دی اوس دا په دنیا کې په شک کې دي د قیامت نه او داسې شکو چې غنوځ کنا هغه کې منطقین او تسلسل له هغه چیزوم سمره او تهبره کین نوور پیدا نور شک پیدا کی, نور شک پیدا کی. و آخرو